Hej och välkomna till världspremiären av Ludosonans, norra Sveriges kanske bästa tv-spelspodcast. Jag heter Tobias Hellgren och med mig har jag Sebastian Stigler och Jonny Götenorlin. Ja, hej. hej. Ja, vi som gör den här podcasten, vi är ju varken journalister eller eh, spelutvecklare eller någon annat fancy schmancy som folk kanske kan få. Får börja Intrycket på. av när de ser oss <laughs> Utan vi, vi är lekmän som ja, fick på för, för oss idén att göra en egen tv podcast Och göra ett lite mer speciellt format på det Lite mer magasinformat eh, Vi hade tänkt att det ska vara lite nyheter, diskutabla nyheter Det ska vara eh, musikpauser emellanåt Och eh, vi ska ha tema för varje avsnitt Um, ja, varje avsnitt ska väl komma med ett jäm, jämnt mellanrum på en, halv, alltså en och en halv vecka Eller två veckor Varannan vecka ungefär Det är väl vår strävan i vart fall Ja, vi, vi har ju egna hektiska scheman i nor våra normala liv <laughs> och vi Våra tråkiga på... IRL-liv ja, Vi kommer kanske inte prata så mycket om just massa med olika spel vi spelar för stunden som de flesta gör. Vad har du spelat den här veckan? Jag har spelat fyra spel för vi är ju inga som sagt inga journalister. Vi recenserar inte spel. Vi får inte hem de senaste Call of Duties och de senaste Minecraftarna utan eh, fast i och för sig nu Minecraft går ju att ladda ner och, eller köpa digitalt. Och så, men, eh, vi kommer väl att tycka väldigt mycket ja. om kanske främst det. Ja. Oavsett om <laughs> det var... vi insatte jämnet min. <laughs> Precis. Det är vårt, mitt och Sebbs bidrag i alla fall. Vi tycker jävligt mycket. <laughs> Make what you will out of it. <laughs> ja. Nej men jag tycker vi kör igång. Vi har lite nyheter från de forna veckorna, eller veckorna som har gått. Bland annat har vi ju läst lite på om CES som gick av stapeln nu i början av januari. Och det är ju då den här hemelektroniksmässan som då var populär att visa upp sina spel förut. Det här var ju innan E3. CES har ju funnits ganska länge, jag vet inte hur länge, kanske 70-talet, 80-talet någon gång ganska länge. Alltså de, alla de här stora formaten formaterna Visades upp, alltså typ VHS Visades upp första gången på CES eh, Xboxen, om man bara tar tv-spel Exempel visades upp första gången På CES Än fast, fast då E3 fanns ju då Jag tror att här är luntan av gamla Nintendo-magasin så tror jag faktiskt Jag har ett, en, en utgåva där De var på CES Vilket år det nu var, jag måste kolla Den där kanske Summer Consumer Electronics Show Där har du i 1993 Ja, då, det, då fanns det ju i Två olika format, det fanns ju summer Och så fanns det ju winter Och nu för tiden har man ju bara behållt den här Vintermässan då eh, Och sommarmässan Det var väl när E3 kom Tror jag som de började ta bort För då var E3 på sommaren Och då tog de väl bort Det kom väl för lite besökare kanske På den här CES Sommer edition. Ja, och där har de ju visat upp massa olika prylar. Det är ju allt från 4K-tv-apparater på 120 tum till massor med små Android-apparater nu som vi tänkte prata om, tycka lite om. Vi har, först ut har vi ju NVIDIAs nya eh, Project Shield. Deras försök att tappa in på konsolmarknaden. Det är ju en liten bärbar enhet- en vikbar design, lite som en, en DS fast utan en extra skärmen eh, lite stor och krumpig men den, tydligen så har de tryckt in en Tegra 4 en uppdaterad version av deras eh, supergrafik-chip te, Tegra 3, obviously eh, och den, den visar nära Xbox 360-grafik alltså den, den, den grafik som vi är vana att se nu med den här generationen som har m, gått och då har de lyckats krämma in det på den här lilla apparaten och täcka på det på en Android ett Android-system. Försäljningspunkten från den sidan känns det som att de har haft... Den har en liten funktion så att den kan streama. Du installerar ett litet program på datorn och så streamar du då dina PC-spel till den här enheten via Wi-Fi, då, i Wi-Fi i hushållet. Så du kan du spela dina triple A-spel på pc fast i soffan eller i sängen. Och för den delen kanske ute på, på färd bara har lyckats routa. Ja det ja, berättar måste... men då trafiken rätt helt enkelt. Eh, och vad, vad tror ni om detta? Är det här framtiden vi kommer att se att det blir fler och fler Android-maskiner på marknaden? Billiga hoppas man ju på, men den här skulle ju inte vara så billig. Men Android, är det spel framtiden? Nej. <laughs> Varför är det nej? Uh, nej. Nej, men... Uh, som vi var inne på igår. <laughs> <som> <laughs> <laughs> första. <laughs> ja, för, första tagningen. <clears throat> nej, men... Uh, som jag sa den gången då. Alltså, det blir varken uh, hackat eller malet, tycker jag. Um, det här med att streama och jag som är gamer sedan slutet på 80-talet har ju som sett och varit med väldigt länge och sett utvecklingen. Men det kan ju också vara en nackdel för jag är nog lite konservativ i sammanhanget kanske. Men jag tycker att, att överhuvudtaget tycker jag att gaming inom situationstecken inte. Gaming på, på touchen heter: det, det är inte bra. Alltså, det med stylusen funkar funkar fint. men, men... Det som hade ju också då Nintendos DS, pratar vi om då. Och den har ju inte bara den här pekskärmen då, utan den har ju ytterligare knappar då. Det är styrkors och det är de här sedvanliga de buxa. Den klas <laughs> klassiska byxan Och jag har försökt spela på touchscreen med. Um vad ska man säga, imiterade knappar eller touchknappar Det mm, ja, vir på skärmen. Virtuella knappar. Precis, och det är helt värdelöst faktiskt i inga... Uh, är det, andra den, är det den taktila känslan då som, som ja, går förlorad? helt det totalt ointuitivt och jag tror att att det, jag tror att det här projektet blir samma sak. Det, det, det går inte att kombinera gaming så som jag känner det. Nej. I alla fall inte med det som erbjuds nu. Alltså jag funderar också på när man då tar med den här alltså ändå en, en bärbar konsol. Eller när, när vill man ta med den? Jag brukar ta med tv-spel när jag är ute och reser. Men jag vet inte om man typ Nintendo de, de, ja, DS eller 3DS. Nu precis, motsvarande. Liksom. Ja. Men, men och det funkar ju liksom, man hade med Gameboy när man var liten. Men, men hur funkar det när man är ute i en sommarstuga utan Tillgång till att och streama, och så alltså ska man kunna lägga Ja, över det är de därför har du har den här. Samma... Jo, exakt. Det är därför du har den här Android-delen antar jag. De försöker tänka, de försöker ja. sälja som att när du inte har tillgång till strömningstjänsten eller vad man nu ska kalla det så, då ska du då spela dina, sedvanliga Android-spel, dina Angry Birds och, ja, och dina. Ski, skislopes ja, men, men det, det gör jag ju redan för att jag har dem på min smartphone liksom, de spel som, som ändå funkar de som underhåller mig fem minuter när jag står Precis, på bussen det, eller det så. är snabbt korta, korta tillfredsställelse eller vad man ska snabb, ja. snabb tillfredsställan när man har investerat alltså sju kronor eller tjugo kronor så det, det kan jag lägga på ett spel absolut och då vet jag vad jag har att förvänta mig liksom. jag blir inte besviken om det inte om <laughs> det inte är så roligt. Nej, eller hur? Men, men då är jag bara sju i back också. Så att, mm. så ja. är det. Du nämnde ju att du, att du har ju redan en smartphone och de flesta spelen som kommer till Android och den här maskinen, då, den här mm. Project Shield det är ju portningar av, um, av iOS-spel och det är ju såklart Android-spel mm. som, som kommer komma till den här maskinen. Och vill man investera då i en yt, ytterligare en apparat som spelar ja. redan samma spel fast de lovar då att du ska kunna spela dina PC-spel då. In, ja, där, där mm. du har en uppkoppling på Säg två megabit, en till två megabit Nämnde du priset nu? Jag nej, det gjorde jag ju inte igår, men... ja, den, De säger att den kommer att kosta på Visst var den här som skulle gå på 4000 nej Ja, den här ja, var nej. ju Det som kommer senare Nej, det, Racer. Var ju, det var ju Razer vi pratade, om. Den ska nej, vi pratade nej, om Nej, men det var ju den som var helt uh, överdrivet det. Ja, den här mm. hade vi ingen pris på Har jag för mig Nej Nej, nej. Ja, Men det är lite så här Om man ska som den här, det, det här försäljningsargumentet De har att, att uh, du du även ska kunna spela dina PC-spel. Mm. Um, nu här senaste månaderna har jag spelat ganska mycket Civilization 5 och det finns liksom ett alternativ där där du kan välja touchbaserat gränssnitt. Jag har inte testat det, men jag har så svårt att se hur någon som färdas vi, säger, och vi utgår från ett scenario mm. Du ska flyga eh, någonstans länge Men då måste du stänga av den <laughs> ja, men nej, men När man är uppe i luften 3-4 ja, ja. timmar, flight mode på eh, Numera så erbjuds det På många är Många flygbolag som erbjuder eh, Trådlös mm. nät I tillgång till internet Nummer ett Kommer det här nätet att kunna Leverera den bandbredden du behöver För att streama det spelet du vill spela Troligtvis inte då kommer du att vara reducerad till att spela dina Android-spel då troligtvis på den här plattan. Något mm. som du skulle lika gärna ska kunna göra på flight mode med din iPhone eller Android eller what have you. Eh, så det, det argumentet går bort. Eh, vem skulle... Då, då har vi liksom tagit bort resande eller längre resande. Okej, okay, då har vi bussresan till jobbet på morgon till exempel. Då är det ni för stor för den Där är resan. Ni för Vem orkar sätta sig och börja spela? Ta till exempel <laughs> Civilization, den, den, den liksom 20 minuter, 30 ja. minuter att ta åka. Mm. det tar att åka. Det blir inte heller av. Möjligtvis att det blir av men det blir, det, det, det är liksom, du får ingenting gjort känns ja. det som. Och så då är det då det sista alternativet. Du sitter hemma i soffan mm. och väljer bort mus och tangentbord mm. för att sitta och Dritta på en, en, en padda. Jag, jag, jag, jag, jag tror inte inte alls att anna på den här, video. den här Project Shield är ju inte en, en surfplatta som vi kommer att prata om senare. Utan det här är ju den här lilla, inte lilla mm. ja, handkontrollsenheten ja. eh, som ser ut som en, ungefär som en DS gamla fett i den storleken. Mm. Så det är ju en liten skärm vi pratar kanske om en widescreen 5 tummare kanske mm. jag vet inte. Mm. Riktigt. Det är inte så tum, det är det ju inte, utan det är ju någonstans mellan. Och 16 ska jag kunna mm. Ja, då blandar jag ihop den med, med ett senare, en senare produkt kommer ta upp. Men mm. oavsett, det, det, det, det gagnar den ju inte att det är en liten skärm. Då dessutom. Nej, det, jag, jag, jag, jag tror inte alls på, på den här. Nej, jag håller med. Hade det varit bättre om det hade varit en enhet där du kunde installera dina PC-spel eller att det fanns färdiga spel? med alltså, AAA-spel med eh, 360-grafik till exempel, eller en Playstation 3-grafik Ja, Det var ju bättre där. Men då, mm. då är man ju tillbaka på den här eh, eh, Playstation Vita, som då har sålt skit jämfört med då den sämre 3DS till exempel mm. och där har man ju bra grafik, men då, då problemet med, med Vita är ju att den är så jäkla stor, och det, det, jag tror den till och med är större än vad den här skulle vara, men då har man ju färdiga spel och då är frågan om, om den här maskinen kommer gå upp på marknaden för sig 2-3 tusen. Jag vågar inte ens chansa på hur mycket de kan lägga ut. Eller tvinga, äh, föreslå att ta vi ska bort, lägga, ja, jag tar betalt för det, vad vi ska ta, betala för. Eh, men säg att den går på 3 tusen. Jag menar, mm. vad, vad kostar en, en Tegra 4 eh, smartphone? Idag kostar en Tegra 3 padda på ungefär. Ta en XS7 så är den på Tre, 2300 mm. ungefär. Och då är det ändå en stor skärm. Här är en liten skärm, men då, då lovar de den här funktionaliteten där du ska kunna streama så att nog kan de lägga den här prislappen 2000. Mellan 2000-3000 ska jag inte kunna tippa på. Men det är inte riktigt värt. Hade det varit ett tillbehör till pc mm. utan den här Android-delen, skit i den. Säg att det är bara en, en dosad handkontroll med en skärm som du kan streama på. Och så hade de lagt en prislapp på 5-600. Då hade faktiskt jag... Övervägt att köpa den för mm. att kunna få den här eh, portabla delen då. Mm. Men samtidigt då måste du. mer dock dator. som en, liksom en, en peripheral i hemmet. Ja. För, du, oh. för du, annars förväntas du ju att ha datorn på hemma och sen starta spelen, och det, det känns ju lite så här brandfarligt, <laughs> tänker jag. Ja, men alltså, det, det, nej. Ja. Amongst other things. Alltså, det, jag, tyck, jag tycker att. Det känns som att det här är någon, någon slags eh, marknadsstrateg som typ aldrig har spelat tv-spel hela sitt liv sitter och så här försöker tänka ut vad en gamer kan tänkas vilja ha. Hur ska vi utveckla de här läsplattorna? Vad är nästa steg? Liksom? Jo, vi gör, vi, gör en, vi gör någon slags crossover mellan läsplatta och spelkonsol Därav det jag började hela min rant med Alltså varken hackat eller malet Det blir inte, jag tror inte att det, jag, jag, tror, jag tror inte på den här idén Nej Den är, den är för, för yvig för, för Ja Nej Jag vet inte, jag kanske är kritisk, jag vet inte Men det, det, jag, jag känner, det är så jag känner i alla fall. Så vi, vi ger alltså en, en kollektivt munprött Åt NVIDIAs generella håll alltså Ja Mm. Det tycker jag. Det känns lite som det. Vi kan gå över till nästa produkt som, som var av intresse för gamers då på den här eh, mässan. Razer är ju ett företag som är känt för att släppa både must, tangentbord och eh, eh, hörlurar till PC. Och de har då gjort en tablet som är Intel-baserad. Det vill säga att det är en, det är en PC som de släpper då i tabletformat som då ska kunna vara Det är en kraftfull PC i tabletformat med någorlunda bra batterietid. Eh, själva grejen de har med den här är att man ska kunna trycka fast den. Först är det ju en, en surfplatta, då, en, en pekdator, som du ser den kan trycka in en ram där du har två handkontrolldelar på varje sida. Det ser ut som en, en, en övervuxen flygplansratt flygplansstyre med styrkors och analoga styck, eh, pinnar och whatnot. Eh, Är det Så långt någonting... låter ju rätt lovande. Visst gör det det. Men... Det tyckte jag igår så sen nämnde du priset. <laughs> <laughs> och då priset känner man ju men vi, vi kan ta priset senare. Ja. Förutom den här ramen då så, så ska man ju kunna då bara ha en docka till tvn där du lägger datorn i själva dockan eller trycker fast den eller vad den gör. Så då kan du ha vanligt tänkt bord och mus Eh, kopplat till den här dockan eller bluetooth eller åt något handkontroll kan du ha en vanlig standard 360-kontroll och sen spela på tvn. Eh, som alternativ till PC så känns det ju här lite mer lockande att alltså, ha som spelkonsol on the go. Nu är det en lite större mm. skärm, det är en tiotummare har jag för mig. De hade lyckats trycka in allting på. Eh, där känns det att bärbarheten går ju lite förlorad just i och med att det är 10 tum Mm. hade det varit en tummare hade det känts lite bättre för min del, för det är precis mm. rätt storlek och då snackar vi väl bara skärmen också då kommer ju de här, ja, här ja, kontrollgrejerna på det ser ju jättefånigt så. ut om, det, om de som var oroliga över Wii U hur den skulle kännas och hålla i den känns ju som en dröm kan jag ju säga, som har prövat den medan det här ser nästan ut som mardrömmen som alla den hade för Wii U ingår allt det här när man köper den? Får du med tv-dockningstationer? Det tror jag, jag ju inte, utan det är, det är ju när, du, när du lägger, då, då börjar vi prata om priset. billigaste modellen skulle gå på 4 000, mm. och då tror jag att det, den här ramen med handkontrollerna följer med, för det var ju det som de hade som försäljningsargument. Mm. Ehm, sen docken och extra utrymme och... Mm, vad säger man, kraften Processorkraften, alltså den, mm. den mer upphottade Riggen av den här Den skulle gå på uppåt, vad sa vi det igår 12 000? Ja, 12, 000. Ja, 12 000 12 000, 12 000. <laughs> det, är ja, det känns ju inte Och det är bra. alltså exklusive spel då För det här blir ju en konsol eller en PC Den bemärkelsen att du köper de spelen Du mm. Mm. Det är ju Windows 8 så att förmodligen kommer mm. den ju bara Köra eh, Den här Windows App Store Mm. eller jag vet inte jag vet inte om de har sagt om det är att du kan installera en egen version av Windows 8 eller om det följer med någon slags anpassad version mm. för ja. den här Razer Edge Pro det var ju den som var dyrast här för mig Nej ja, men det är ju samma, samma problem där alltså det jag tror att, jag tror att kärn, kärngruppen av gamers de, de sitter antingen vid en PC med ordentligt tangentbord och mus och, eller så sitter de framför tvn med en spelkontroll i handen. Mm. Det här blir som... Ja, jag vet inte. Alltså det... det... Men säger så här, du har, ingen, du har ingen PC. Du är sugen på att köpa en, en PC-dator istället för en, en, en iPad eller en Android-tablet en en Nexus eller en... Eh, Asus eh, Transformer Prime. Väljer du då denna, för då har du ju den här, du har ju du kan mm. sitta och läsa dina, dina nyhetsflöden du kan surfa på nätet och titta på dina filmer och sen när du är sugen på att spela istället för att dra igång dina Angry Birds och mm. dina mm. Word Feuds så då klackar du på den här eh, ramen med eh, Handkontroller och så sätter du lira lirar eller mm. det, det, det, det låter ju faktiskt inte allt för dåligt. Nej. Nej. Alltså den biten är ju det absolut bästa. Om mm. man då, eller min erfarenhet om att spela samma som din, Johnny, med att spela på pekskärm. Liksom, mm. och det Känslan finns inte där liksom Förutom då när vi, man pratar om De här casual spelen Angry Birds ja. De, som, de mm. som är rent av gjorda för att du ska peta dem i ögat mm. Men om du ska spela till exempel Grand Theft Auto Portningen av mm. Grand Theft Auto 3 Då de har täckt på eh, Virtuella kontroller Då känns det som att När du styr karaktären så Då kan du rent av tappa ja. Vad säger man? Greppet om joysticken för att mm. du glider med tummen för långt bort. Mm. Och det, jo, känns... man har, det, det blir Så när man får ingen, ingen känsla alls för att mm, man liksom. Nej. Det är du som styr vad som sker på skärmen, utan det känns bara taffligt. Och, och, mm. Nej. Mm. nej, men alltså, som, med de här att påbyggnadsgrejerna, ja. Visst, men då Priset frågar jag är mig ju, har, ju lite har ju kvar lite att önska och det, Men det är, ju, det är ju en speldator Det är ju en jo. gaming rig och den klarar ju att spela då tidigare nämnda Dishonored Assassin's Creed i, i bra kvalitet mm. Jag vet inte om det är maxat Möjligtvis att den här 12 000 kronors riggen Den borde Möjligtvis klara då Men det jag frågar maxat. mig alltså då som, som, om, om jag uh, Tänker mig in i liksom en gamers skor uh, Vad uh, Egentligen samma problem som med den här Project Shield. Vart, vart, vart kommer jag göra det här? Ja, mm. möjligtvis på en längre resa. Um, förutsatt att den inte är alltför skrymmande, den här maskinen. Alltså, man får ju vara lite ja, Batteritiden också är ju viktig. Men, men kommer jag som gamer att, att. Troligtvis, det jag spelar är väl online-spel, kan jag tänka mig. Det är det jag, dagens generation gör. Där går. Där går ju till exempel FPS bort. För de flesta FPS-spelande PC-gamers, de kräks ju åt en spelkontroll. Jo. För att mm. det underlägs en liksom kontroll. Vad lämnar det? Jo, det är MMOs då. Äh, det är Det inte heller någonting du kanske gör med en kontroll. Äh, RTS-strategispel. Mm, äh, inte inte real-time-strategi i alla fall, men, men kanske turbaserad strategi. Möjligtvis. Eh... Mm. Äh, vad har vi kvar då? Ja, till exempel Assassin's Creed-aktiga spel. Ja, det är så lite mer konsolfierade. Ja, precis, konsolfierade ja. spel. Men kommer konsolspelaren då? För man kan ju i grovt, grovt eh, draget så kan man ju säga att PC-miljön PC går bort för de kommer inte vilja ha den här. Mm. Och till det priset absolut inte. Men, men eh, kommer då konsolspelarna att köpa en sån här maskin- Kommer en konsolspelare då att tänka, jag köper en, en tablet-PC. Eller en, mm. ja. För att jag vill spela mina PC-spel. Eftersom jag är konsolgamer. Eller alltså, ni förstår vad jag, vad, vad jag är ute efter. Alltså, jag har samma problem här att se vem som, ska, vem som ska köpa det här. Det känns som att det här blir premium. Det känns inte som premiumprodukter till casual-spel casual-miljön casual alltså det kan ja, precis alltså jag, jag kan inte se och just i det här fallet så pratar jag ju som en som, så jag är jag ju en livslång gamer alltså så jag utgår ju från mina egna erfarenheter av hur jag vill uppleva spel och det här är inte ett sätt som jag vill uppleva det på. Jag kan tänka mig det här scenariot att, att man köper in det som en familjedator hos de oinitierade. Alltså man har pappan som vill kunna titta på sporten på, på Playkanalerna kanalerna och man har mamman som vill kunna läsa Aftonbladets kvällersider Och sen har man lilla killen som vill spela Minecraft och så sen så är alla glada och nöjda i familjen mm. för att man kan dela på den här förhoppningsvis utan att börja bråka. Mm. Eh, då kan jag tänka mig mm. Att man köper en sån här. För du, det, det är ju som sagt det är Formatet, tabletformat, pekdator Man ser ju det har gått jävligt bra för, för Ipad eh, Hos vanliga användare mm. Men då är de ju typ de Bästa spelet på en Ipad <laughs> det, det är ju kanske inte Wordfield Nej men typ Angry Birds <laughs> eller Nej något alltså så det, så det finns, finns nej. det finns Det finns många spel. Men eh, Ja, det är det jag kan tänka mig, att det är en Men det blir en speciell typ av spel. alltså Det är ju inte alla spel som, som passar. Nej. Passar. Nej. Ja, men man ser ju hur, hur, hur det gick för Angry Birds när man portade det till liksom spelkonsoler. Det finns ju idag till 3DS och till Xbox 360 bland annat. Mm. Och visst, det funkar ju men varför spelar det med handkontroll när du har de här pekskärmen? ja det blir ja. lite omvända då ja. alltså, spelet skapades för touchbaserat sp spelande ja. och det det, det blir... miljön det kommer att, att liksom fungera i då blir det lite avet det blir ointuitivt att ta höger analogspaken och ja. liksom dra tillbaka den som en slangbälla och släppa eller kanske inte din fjädring där så att, ja det var då dåligt exempel ja det är som, men samtidigt det är, det är många sådana förutsättningar som ska vara var, liksom tillfredsställa för att du ska få ut det som det känns mm. som att man kan förvänta sig av de här konstnärerna. Mm. För att jag menar det är samma där. Vi säger att en, för, som det du tog upp, Tobbe, att, att, ett exempel, att, att, att familjen kan ha det som en, ja, en multimediestation där man kan göra det man vill. Eh, ja du Alltså En normal familj köper ju inte fyra stycken enheter A12000 ah, och då Nej. är det ju liksom det att då, då, ska, då ska du dessutom då ska de dela på den här då då ska liksom lille, lille Marcus här fint och väl uppfostrat lämna ifrån sig avsluta sitt minecraftande precis när pappa vill se på sporten för att mm. om en halvtimme så ska mamma ha den för att se på SVT Play alltså det, det, det blir lite så här. Jag tycker att jag tycker att man bommar målet lite grann när man måste anstränga sig så mycket för att hitta ett användningsområde. Yeah. Då, har yeah. man, det, då, då har man inte gjort en korrekt analys av vad behovet är och vad det ska till. En produkt ska ju kännas helt självklart när den kommer ut på marknaden. En iPad, man ser på den, det, det, det är en bok som med en skärm, en pekskärm. Mm. Alla vet hur en iPad funkar. Du petar på den och dess funktioner. Det här är ju en likadan grej, men i och med att de har marknadsfört det som en speldator mm. så känns det som att någonstans har de inte tänkt rätt. Varför inte bara köpa en speldator? Varför inte bara köpa en speldator Då kommer man billigare undan. Ja. Okej, okay, ja. den, den är inte lika mobil kanske. Men. Alltså för 12 000 kan du fan köpa en speldator och en Nvidia Shield, ja. Nvidia Project Shield och streama då till den här lilla skärmen. Mm. Men, mm. Så att Razers Edge projekt kan vi ju tumma ner på tycker, ja, jag. Det, de också, mm. tycker jag. Ja, de bommar också tycker jag. En annan grej som visades upp på årets CES var ju den Steam-boxen som då bar på kodnamn Piston. Valve, som är kända för att göra spel som Half-Life och eh, Portal Portal, Team Fortress eh, Left 4 Dead De ja för några år sedan gick de ut och ville ha Linux- eh, utvecklare gick de ut på sin hemsida och frågade efter, eller ja, de, de la ut en jobbans, jobbannons helt enkelt. Eh, de fick ju tag på en Linux-utvecklare eller två eller tre. Och sen var det som tyst. Jag var ju jätteglad och skrev upp med och mail direkt och sa att jag kan beta testa ifall det kommer några spelportningar. Fick du något svar? Jag fick inget svar. Eh, innan var det till och med innan när man hörde att de skulle porta till Mac OS... Eh, så lyckades man då hitta Spår av en Linux Version i Steam eh, Sen var det tyst Sen kom de här jobbannonserna Där de skulle utveckla till Linux Det var tyst återigen Sen så dök det upp att Ja ah, men nu ska vi börja stödja Linux Och de har börjat Utveckla Left for Dead 2 tror jag, det var, Som var första beta versionen för Linux eh, då hade de inte tillräckligt med driv bra drivrutiner egentligen alltså Nvidia har ju som varit lite dåliga på att stödja Linux, de, har, de drog tillbaka sitt, eh, sin open source drivrutin eh, släppte, eller om de ens hade open source jag minns inte riktigt jag har faktiskt ingen aning Nä, så Utan så... Eh, open source eh, community var tvungen att själva utveckla en, en, en, so en drivrutin, grafikdrivrutin för Nvidia-skort Eh, Nvidia själva släppte med för, för, för många buggar, för sällan uppdaterat. Så att de gick själva och gjorde. Men den, den var inte heller lika bra. utan Det var en bra två, 2 tvådimensionell acceleration, 3D-accelerationen inte alls lika bra. Eh, Volvo bad då om att få källkoden till de här grafik, grafikdrivrutinerna och lyckades då uppdatera dem, Nvidias egna drivrutiner, till att bli bättre än de motsvarande till Windows. De lyckades sitta på samma rig, samma dator och pressa ut mer prestanda och grafikkortet i Linux-versionen. Inte så lite Nej. heller, va? Och sen släppte de då det här som en officiell uppdatering till drivrutinen, vilket har då hjälpt eh, Linux-spelandet nå nya höjder helt enkelt. För Linux är ju då ett alternativt operativsystem. Gratis öppen eh, källkod så att alla som vill och kan ändra i Mm. operativsystemet, de får göra det helt enkelt. Eh, och Linux är ju då det som Android bland annat baseras på och jag vet inte om, om just iOS är Linux-baserat eller om det är Unix-baserat. Det är nog Unix tror jag. Ja, men det är samma skrot och korn, hur som helst. Eh, att återgå när de hade gjort det här och Linux-versionerna började komma ut i betaform så började samtidigt ryktas om en ny konsol som Volvo höll på att utveckla. En så kallad Steambox som det ryktades om. Den här Steamboxen förnekar de själva. Självklart, det är inte vi på med <güls> men sånt vid mjukvaruföretag. Det är därför andra som kan det bättre köta. Nu under CES så har man då lyckats få se den här Steamboxen. För då har de skaffat en samarbetspartner i XI3, hur man nu uttalar det företagsnamnet Xy3 Xy3, Xy3. Xy3. <laughs> eh, som då har då vidareutvecklat deras egna eh, modulära dator om ni tänker att det är en liten 5 eh, gånger 5 cm kan det vara det så här stor kub som ändå är eh, uppgraderingsbar modulär, så alltså du kan ta ut delar och stoppa in bättre delar de hade en sådan som kallades för X2A. Den här ska då motsvara då, en X2A med en prestanda på 3,2 GHz fyrkärnig processor och ett Radeon-baserad GPU på Radeon 7000-serien. Nu det är ju lite kul i och med att de har då kämpat med att få Nvidia-drivrutiner att fungera <går> bra. Och så går de då till ATI för den här. Men i och med att det är en modellär dator så är det inte säker att de kommer köra på Rodeon. Eh, den här x a modellen den, den max toppad kostar 8000 kronor. Vi får ju hoppas att det blir mycket billigare. Eh, ja, den här Steamboxen då ryktas ju släppas som en, en egen produkt mm. med då Ubuntu Linux som, som kärna eller som, som grundoperativ med den nya släpp, nysläppta eh, användarinterfacet Steam vad heter det Big, Big Picture, Picture. Mm. Ja. som är då lite mer Xbox 360-fierat eh, Alltså de här eh, snygga grafiska menyer med stora bilder enkelt att bläddra igenom och köpa spel och sådär eh, Vad säger ni om en sån rig? kopplar direkt in i TVN. Ja. Mm. Kommer ja. Kommer Half-Life 3 Ja, precis. Det blir release-spel. Då, kommer... då, då tror jag att den kommer sälja bra. Men... Ja, eller hur? Om den är bara exklusiv till den här. <laughs> då, <laughs> då blir det ju ramaskrig. Då, då, då vann de konsolkriget. <laughs> mm. Det är det bästa försöket av de tre vi har nämnt. Ja. ja, faktiskt. För jag känner ju rent spontant så här att jag har ju ingen speldator hemma. Jag är ju en konsolkille. I grund och botten jag har, Min speldator han blev en server Den är sex år gammal och i garaget just nu eh, Men i och med att den tar så lite plats Den tar lite ström Den, den rymmer på tv-hyllan helt enkelt Du behöver inte ha den på golvet bredvid tvn än. mm. Och ändå kunna spela PC-spel Med mm. bra prestanda Det känner jag är ju så, alltså, Det är en konsol fast det är PC Så ska mm. det vara Tycker jag Jo, alltså fördelen, det, det är precis där, där blandar man de två på ett, eh, ett attraktivare sätt, tycker jag. Det som talar mycket för den är ju att det är <här> Ja, precis. <här> Nej, men att det är modulär framför allt. För det är ju den stora Achilleshallen i konsolen. Alltså mm nu är det ju ofta, kan man ju kräma ur ganska bra ur, jag menar ta Playstation 3 som alltså, har funnits mm. ganska länge nu det finns mycket prestanda i den och släppta Wii U som bara är ja inte något väldigt mycket bättre än 360 och Playstation 3 alltså, mm. den har lite mer minne och sådär mm. alltså, det, det är liksom graf, grafik eller prestandamässigt så klarar de sig ändå hjälpligt de här gamla konsolerna men man, man det stående är ju att de, de, det är det du köper, det är det du får och det är det du kommer att ha mm. så länge du äger maskinen. Mm. Um, senast vi såg någon slags uppgradering var väl Nintendo 64 när man satte in någon slags extra <laughs> minne eller vad fan det var. Jag kommer inte ihåg riktigt, men man ja. kunde trycka in någon grej där framme. Man var väl tvungen konsol. eller ja, för att var inte för vissa spel? spel? Ja, vissa ja. spel krävde, Majora's Mask krävde ja. tror jag till och med, ja. och Donkey Kong Country men vissa, annars så var det bara en som en grafisk uppdatering, det blev lite bättre texturer och lite högre jag tror Perfect ja. Dark fick ju dubbla upplösningen 800x600 istället för VGA-upplösning ja. <laughs> mm. Nej men alltså det, det är klart, det här är ju den är, det, det låter bra jag. Och, och så sen så är det ju med ja, garanterat backat av Steam alltså av tjänsten Steam som är mm. det bästa du får tag i mm. av streamad liksom internetbaserad vad ska man säga, funktionalitet vad det då gäller att handla ladda ner, mm. uppdatera alltså Steam är en ruskigt bra klient för sånt. Det är väl kanske det mer som jag känner attraktivt inte att man kan uppgradera hårdvara och så ändra. Det tycker jag känns jobbigt ärligt ja, talat. Alltså jag är du... nog mer för det här alltså, att man vet vad man får, man vet vad man har, man vet att eh, jag förlorar inte den här matchen som jag sitter och spelar för att jag har sämre hårdvara. Ja. Möjligtvis uppkoppling, det kan man skylla på ibland. Men, nej, men, men det är snarare steam att vara backad av det liksom, ja. än just möjligheten. Och kanske det kommer att bli ett tvång att uppgradera, tänker jag. De släpper spel som är lite... Mm. Jo, och kanske ja, inte optimerade det... heller. så alltså, Ska man då skita i folk som inte har... Men där, man... där är du inne på någonting faktiskt som är väldigt relevant. Hur blir det med optimeringen till maskinvaran? Du och... tänker uppgradering. Ja, så här om du, och senare. jag menar det är det som är, jag menar ta till exempel, ska man skala ner det eller byta bransch? Eller? Men, mm. men ta en iPhone till exempel. Det finns en orsak till att iPhones laggar minst, alltså det är minst problem. Alltså, man lär Macintosh, sig ett tag och liksom ja. blir bättre på, på den varan som finns. Det uppgraderas ju där också såklart. Ja. Men alltså att det, det, det, jag tror att det skulle kunna vara en risk kanske. Ja, ja men det är man... samma som med Macintosh, ja, samma företag då förstås men alltså Apple, de, de, de har en fast mall som de jobbar på, en fast hårdvaruuppsättning som mm. de optimerar sitt operativsystem till. Mm. Den det kommer ju inte riktigt den här boxen då har, men då är det kanske den här open source-grejen som du nämnde Tobbe. det kanske finns en bre bred community som backar och ser till att optimera fortlöpande, jag har ingen aning, men, men men något jag tänkte på som jag måste fråga är hur hur kommer man att kontrollera de här spelen, alltså nu menar jag spelbarheten vad alltså, är gränssnittet? Eller det är ju i och med att det är en PC: det är ju USB-portar. Du kommer att köra med båda. Du får välja om det är handkontroller eller om det är mus och tangentbord. Mm. Så det är, det är en helt vanlig PC: den är bara jävligt liten mm. och kraftfull och mm. modulär samtidigt. Och det är ju det, det, är det som är unikt att få ner till den här storleken, men ändå kunna uppgradera den. Mm. Eh, vad jag undrar då är Hur mycket kommer det kosta att uppgradera För jag menar, köper du ett nytt grafikkort mm. Idag och det ska liksom vara en uppgradering Inte bara liksom snäppet bättre Utan du, du vill ha en, en bra Ett bra grafikkort eh, Då kan det ju kosta upp mot 6000 spänn Och uppåt mer liksom. mm. eh, Det vill man ju kanske inte gärna Lägga på den Nej, precis Nej, inte när man till en Razer Edge <laughs> En Razer <Nej>. Edge Pro En <laughs> Razer Edge Pro Så det är... Nej, um... Det är ett bättre försök, helt klart ja. Och det känns som att Men Pr samtidigt så, så, så är det som att Okej, okay, den kommer ändå gå på 8000 Ja, det, det är ju den här Den största Den vad största säger man? Steam Ja, ja men okej okay. ja, vi, vi, vi säger, Då säger vi 6000 då ja. Eller kanske till och med 5 uh, Då får du en, en, en, en schysst liten uh, Steambox Um, hade det inte varit coolt ifall han faktiskt gick på liksom, ången? Om... Jo, <laughs> det hade varit jävligt... Vad är det kallas det här? Steampunk. Steampunk, mm, just det, mm. exakt. Um, det hade varit det hade ifall... jävligt passande. Ja, men... <laughs> hade, hade de liksom utformat den med liksom en liten så här... Ett, en sån här en valv ja, på sidan ja. och så ett, ett litet rör så här, alltså inte, inte att funktionaliteten finns där såklart men just att de här, hade varit lite coolt ifall de hade lanserat den som en steambox och så ser den ut som en steambox ja. mm. slår du på den och så kommer den här feta flintskalliga killen med och stirrar vidare ut ja. på dig jag vet inte om det var så förut med volv men, men... han hade ju ögat Ja, men jag Tänker jag på Half-Life 1, eller? Nej, men jag, för att jag, jag, jag spelade nyligen igenom Portal 2. Och mm. jag, som jag minns det så... så vände inte den där skalliga typen på sig. Nej, när nej, du, han, men det gör han. nu, nu och nu. Det var så lite obehagligt när du startade så den på den här, på PC-versionen. Ja, det här olycksbådande ljudet. Och så mm. sen så bara vän, lite så här silent hill rycket så här, Nästan vända som och bara titta en kort, kort sekund så där det var lite. Och lite man gör det på. Tre, jag har ju 360-versionen också hemma. Men jag har aldrig tänkt på det. Han kanske gör det där också. Ja. Eller, eller inte? Jag vet inte. Ja. Nej, men hur som helst. Jag tänker samtidigt så här. För 5000, okej, okay, det får du inte en speciellt bra gaming-dator för. Men vi säger 8000, då får du en, en, en, en helt b, b, liksom duglig ja. gaming-dator. Och då är det återigen det här... Vem kommer att köpa den här Steamboxen? Ja men mm. kommer de marknadsföra det som en dator Kommer de marknadsföra det som en konsol? en konsol Är det en konsol då måste de vara beredda på Att blöda lite pengar för du kan inte Sälja en konsol för 5000 spänn Det har vi sett med, med Xbox och, vi, med, mm. med, med PC. och då är det inte Då är inte det premium eh, Maskinen heller troligtvis Nej. Utav den här Steamboxen Så att om, om de marknadsföra det som konsol Då måste de vara beredda på att blöda pengar Så att de lägger ut den för Tre och ett halvt, om vi ska dra. Det är ju ändå dyrt, men ändå inte. Eh, och så är det en bra rigg helt enkelt. Så att det är bättre grafik än, än Playstation 3. Mm. Alltså det är en, en bra mm. PC-dator-konfiguration eh, i, en, i en billigt paket. Då kanske ska du sälja jättebra. Om de släpper Half-Life 3. <laughs> ja, exakt. Allting hänger på Half-Life 3. Det är 3. Ja, ja, alltså, det, det som kommer sen. Det skulle vara den ultimata release-titeln. Alltså det är ju helt klart mm. i Super Mario-klass. Mm. I så långt som liksom release-titlar går. Men ähm, ja, definitivt mest positiv till den här ja. äh, mm. jag, jag, maskinen. Men... Beroende på pris, jag skulle definitivt springa ut och köpa en faktiskt. Mm. Formen är perfekt. Eh, den, den utbyggsbar eh, det är Volvo som ligger bakom så att alla Volvo spel kommer Linux att... Linux Fanboy Linux Fanboy för att den, den ryktas <laughs> köras, eh, Ubuntu och Linux och sådär. Nej mm. men eh, definitivt ska jag vilja köpa en. Jag håller med ja, Jag testar gärna. Ja, du ja, du, du ja, får hälsa på oss ja. Kanske inte köpa den right off the shelf. Liksom, Nej. men, men, Nej, men eh. Spelen måste ju finnas där. Och det är klart, är det då en PC eh, om, om det nu är om den kör Linux då är det ju klart inte alls lika många spel som är kompatibla. Det finns ju massa, nu har de ju börjat släppa massa Linux-spel via Steam. Mm. Eh, mest indie-spel då. Alltså, så här, små studios som släpper billiga spel. Men om de släpper det i PC-format Alltså att de lyckas Då snackar vi ihop med Microsoft Få tag på en, liksom en Windows-kärna Där du inte behöver ha själva skalet Du behöver inte ha själva operativet Utan du kör mm. bara på Steambox Eller Steam Big Picture eh, Då har du en jävla bakkatalog då, har mm. vi, då snackar vi ju 3000 spel Som du har dag ett Och är det då dessutom ditt eget Alltså det riktiga alltså Steam-account Mm. Har du har ju redan köpta spel. Du kan installera spel. Du kan sätta mm. det direkt med Team Fortress 2 med, på tvn. Mm. Jag kan mm. sätta mig med Football Manager 2013. Det är nog det enda jag har köpt <laughs> via Steam. Men eh, jag spelar inte så mycket på dator faktiskt ändå. Så, att, mm. så att det säljargumentet argument, funkar inte för mig. Men säkert för många. Absolut. Ja. Absolut. Mm. Men om man säger man, bakåtkompatibel inom situationstecken. Det är ett litet bra format. Mm utbyggningsbart. Priset alltså de stora, det stora plusset är väl egentligen att det kör Steam ja. som plattform. Ja. ja, Det är väl egentligen, det skulle jag säga, det är det bästa säljargumentet för den här äh, maskinen. Ja. Jag vet inte om ni håller med. Men alltså, men, det det finns ju en anledning varför man kallar den för Steambox och, jo, och hoppas det, på att den kommer att heta det. Precis. Ja. Ja, vi går vidare. Vi tänkte ta en liten paus nu med musik och vi spelar upp i eh, Jake Kaufmans eh, Caught Red-Handed från uh, Mighty Switch, Switch Force. Force. tillbaka. Våra nästa stopp på agendan, det är ju en obituary. obituary Dödsannonsen för Playstation 2. De, nu har man gått ut och berättat att den sista Playstation 2 har blivit tillverkad och nu ska de aldrig mer tillverkas igen. Och jag trodde ju redan att de hade slutat tillverkas, att det bara fanns en massa fotonare. Ja, det, det trodde jag också. Inte för att man egentligen har jag kan inte dra mig till att jag läst att nu har det slutat produceras, men... men man har bara tagit det för givet. Ja. Oh. Det är imponerande att det inte har varit tag slut förrän nu. Ja, nej. Alltså, den 4 januari är den tillverkas. Och då har den ju varit igång sedan år 2000. Nu har jag inte exakta datumet. Det borde jag ha skrivit ner. Det är ändå andra tagningen. Ja. <laughs> Så vi borde ha gått igenom det här. Men, eh, nonetheless. Eh, Playstation 2 har ju varit en mastodont-maskin. Den, den liksom har ju Format nästan den moderna eh, konsolmarknaden kan man väl säga. Mm. De var först med att pula in en, en DVD-spelare. och um, det, det var väl den ja, det som gjorde det? Nej, fast Dreamcast var före med formatet. Nej, va? alltså de hade ett eget format. Det var ju giga gigabyte-disk. Okay. Alltså, det, det var snäppet mm. över en gigabyte. Det var ju inte en, en DVD, medan Playstation 2, han hade ju då en tvålagers DVD-läsare. Mm. Så att du kunde få ut hela 8, 8 giga, gigabyte på en skiva. Mm. Nej, men just det här att du, de, man kunde köpa en billig för stunden då, en billig DVD-spelare. Ja. För de gick ju på över 4 000 spänn, standalone spelare Här kunde du få en maskin för kring 3000 tror jag var när den släpptes. Då fick ju både en DVD-spelare och en spelkonsol med oöverträfflig prestanda som mm. det var då. Jag kommer ihåg på den tiden så var det så när man läste i tv tidningarna bara Åh, Den här maskinen fixar 865 000 polygoner per sekund. Det var ja, mycket den, polygonräkning ja, var och bitar mycket, förut. Ja, verkligen <laughs> och, men det var så här Ja ah, men oh shit det är så här mycket mer än Nintendo 64 Och bara. Och nej det var som att ja jag vet inte. Det var verkligen... Det var det som var the chisel back mm. in the days. Var... Nu undrar jag... Alltså man vet ju att det finns... Alltså det, man räknade ju alltid konsolgenerationerna i bitar. Det var ju som liksom 8-bitars datorerna, Det var ju C64 och, och VIC-20, eller den där innan. Sen kom jag Amiga. Det var ju 16-bitars datorerna. 3- och 16 var också 16-bitars och sen blev det liksom 32-bitars processorer. Och vi hade Nes var ju på 8-bitar. Super Nintendo var på 16-bitar. Mega Drive, det var ju som en blandning mellan 16 och 8. För ljudchipet var ju ljudchippet var ju <laughs> Master System-processorn om jag inte minns fel. Så de tog den av processorn mm -hmm. från Master System, det är därför det ser alla sunket ljud. Mm. <laughs> de bara, Den här kan generera ljud. <laughs> eh, stoppa in. Sen hade vi PlayStation och Saturn. Nej, och PlayStation och Saturn var på 32 bitar. Eh, Nintendo 64, 64 bitars processor. Och där någonstans tror jag att det faktiskt tog slut. Nu när Dreamcasten kom och Playstation 2 och därefter också Gamecube och Xbox. Man jag vet att man pratade om 128 bitar men jag tror inte det riktigt stämde. Utan det var väl bara... Ska jag vara helt ärlig så har jag som ingen aning om vad det där någonsin hade för betydelse. betydelse. Nej. Ja, så det är ju fler beräkningar per... per alltså det är väl fler megaflops på 64 än vad det på 32-bitars processorer. Men just att man började kalla det för 128-bits processorer. För i för pc jag menar, tror jag det Nej, men det är det jag menar. Alltså, 32-bitars är ju fortfarande... Ja, det är kanske inte standard längre men det är då i vart fall inte långt därifrån på PC. Nej, och det men var... alltså Alla spelen gör, som görs, alla, all, nästan all mjukvara är ju fortfarande 32 bitars, även om du kan köra på 64 bitars processorer med en kompatibilitetslager. Eh, man undrar ju varför det var så jävla hets då på konsolerna. Men det var, man använder väl det som måttstock, ska mm. jag tro. För det, det var... var ju sådana jävla hopp, det var innan, alltså just det här från 8 till 16, det syntes. Ja. 16 till 32, det var ju också en jäkla bit. Det var ju 3D-modeller och... och... 16 miljoner färger samtidigt på Det var mycket, räkna färger, räkna Polygoner mm. Och bitar Jag kommer, kommer ju kommer bara ihåg miga 500, första gången jag drog igång Secret of Monkey Island Alltså det var ju så jävla fett Alltså det var verkligen Jag har varit helt hemförd Ljud, alltså musiken Och allting, nu vet, nu var väl inte Super Nintendo så långt Efter den var, till och med, den var ju till och med bättre på grund av att ja, eh, det till och med. processormässigt låg de på samma 7 MHz men eh, Superintendos hade ju speciellt specialtillverkat förutom då Mode 7 grafikeffekterna ja. så, så kunde den ju trycka ut 256 färger samtidigt på skärmen eh, medan Amiga var mer på en par med Mega Drives färger det de, de var 64 mm. Men hur Samtidigt. ljudet känns som Var det bättre på Amiga eller var det bättre För det känns som att musiken Jag vet inte vad det är var att om, man hade ju inte lärt sig musiken När, när PCM-chippet kom Alltså Sonys ljudchip till Super Nintendo När det släpptes så visste man Att man kunde ju sampla men det användes ju oftast Mest bara till liksom tal man mm. hade liksom inte tänkt på att om ah, vi kan sampla liksom, instrument och köra på den. Men som Amiga hade ju det funnits sen alltså, Amiga 500 kom 1985 mm. och när den kom då var det en mastodontmaskinen om, om man jämför då med med Mac 2 som var och PC för den delen. Jag mm. hade inte sett ljudkort i PC 1985. Det var ju bara PC Speaker. Beep, kom... Respekt för PC Speaker. Jag Aa. spelade Wolfenstein på PC Speaker. <laughs> men det var väl yeah. tal på PC ja, Speaker på den den bara, bara... <sgård givar> <hört> Jävligt bra. Nej, men eh, PCM-chippet. Visst, det, här, det var ju bra kvalitet på det. Det var mycket bättre än Mega Drives liksom syntetjud man hade inte kommit på att man kunde sampla det var inte för en rare typ ja oh, vi, vi gör som man gör på Amiga att man samplar instrumenten och sen Exakt, och spela upp m. därefter Det känns som att typ Nintendo 64 har sämre ljud än Amiga 500 alltså då, Ja men typ ja. men, men det de är som sagt det är, det är, det är, det är, det är syntet, syntetiska ljud ja. på Amiga 500 då samplade de alltihopa ihop ja. om, om ni vet vad modfiler är modmusik man, man bygger upp instrument ut, utifrån samplingar. Alltså du spelar in ljud från en gitarr. Du spelar in ljud från trummorna. Mm. Och så sen så trycker du ut då punkter på skärmen i, i ett liksom rutnät som då spelas i takt. När mm. när liksom osynliga sträcket mm. när det passerar det sträcket så spelas de här inspelningarna upp. Eller de här samplingarna upp. Mm. Och på så sätt kan man bygga musik. Det var inte för en Donkey Kong Country tror jag på man gjorde det här eh, med riktiga instrument. Och mm. det lät ju. Så det är fortfarande typ ett av de bästa soundtrackerna som jo. jag vet idag. För att återgå till Playstation 2 ja. så... <laughs> varför kom vi in på på 8-bit, äh, var var... 16-bit? Ja, bit, jag får bitar alltihopa. Eh, Playstation 2 tyckte man ju var en 128-bitar. Det spelar ju ingen roll idag. Idag väl alla jämnt i bitar, ska jag tro om du säger att det är 64 bitars processorer i alltihopa, jag ska ju tro att det är det mm. jag vet inte 155 miljoner enheter sålda världen över sedan lanseringen år 2000, det är ju också så här ofantligt mycket, jag tror Nesen sålde väl 140 miljoner och det var ju mycket på grund av Super Mario Bros alltså man tänker i hur många hem en Playstation mm. 2 finns, alltså du måste ju då även, det blir ju som en, en om man ska räkna med hur många personer som har ett Playstation 2 tillgängligt ja. så blir det ju som genast ännu mer det här är ju troligtvis nu är det väl inte alla som alltså ett unikt hushåll per såld enhet, men alltså vi säger att det är 130 miljoner hushåll som mm -hmm. har en Playstation 2, om man då tänker hur många som faktiskt har tillgång till Playstation 2 om man tänker hur många personer i personer så är det ju helt vansinnigt vad många människor, alltså som, som hur, hur många som har liksom troligtvis spelat eller hållit eller tagit i en, en PlayStation 2-dosa, eh, liksom som har hemma, som har en personlig upplevelse av det. Mm. Ja, men det känns som att alla har väl ägt en Playstation 2 eller haft någon som de känner i alla fall. Som ja, I, jag har aldrig ägt den men alltså jag har ju såklart, känner ju många som... Ja, du hade ju lånat den där någon gång på, ja. i mitten av 2000-talet. Byt, byt, byt, bytlånade min Gamecube. Min <laughs> Gamecube. <laughs> skönt, <laughs> skönt byta faktiskt. <laughs> det var mycket att man bytt lån förut mm. men det, det gör man kanske inte så jag mycket. Håll, utan, nej det känns inte med. Man har så jävla mycket spel idag tror jag. Alltså förut så var det lite mindre. Jag tror man hade generellt mindre spel på sätt. Fär, färre spel vill ja, säga. Ja, precis färre spel. Mm. De var väl inte små i storleken antar jag. Nej. Men, nej, men alltså man ägde ju inte så många så många känns det som. Det var Nej, jag var fattig min serie. Jag hade ju till mig. Jag fick en PlayStation 2 i julklapp. Om det var år 2001 eller 2002. Kan det ha varit 2000? Nej, inte 2000. Jag fick en julklapp i alla fall. Och det var det enda jag hade önskat mig julklapp till Jag sa det på skoj rent av. När de frågade min morsan och hennes kar. Och de undrade, var vill du ha julklapp? Och jag tänkte att, ja men. Vadå en kofta får jag väl alltid? <håh> men det hade varit kul med en Playstation 2. Och då... Var det ett stort paket då hörde, då, då hörde det Och det är första gången Och den enda gången jag tror jag har gråtit Över en, en julklapp För det var som det var så helt ofattbart Och då, vi kommer från en, en Inte så jättefattig familj Men vi har, vi har inte haft pengar till här dyra saker Nej. Utan vi har Kommit oss förbi där men, för, Ja, man hade men, inte så många spel Man hade inte så många spel, exakt men, Jag hade väl ha bytlånar som koncept Jag vet inte om det mm. existerar längre på något vis Nej, jag tror inte då laddar man bara ner allting och bränner ut det nej. inte jag då alltså, utan det, nej, alla, alla andra alla andra nej, de det är väl att man, man lånar väl ut kanske spelskivor <laughs> Alltså spel som man har köpt kanske man lånar ut men det här med att alla har en, en, antingen en PlayStation 3 eller en Xbox om man äger spel mm. idag så mm. jag tror inte man håller, man håller inte kvar de här gamla konsolerna lika mycket du sitter ju inte och spelar på, alltså, spela på en gammal Xbox när Xbox 360 kom till exempel. Det var ju inte många. Många uppgraderade. Jag tror vi har kommit till en sån punkt i på marknaden där konsumtionstenk att man, man måste uppgradera. Man, man uppgraderar så fort det kommer en ny mm. modell så köper man, man säljer man bort den gamla modellen och köper den nya. Mm. Jag vet att jag har gjort så vad det gäller mm. Nintendo DS-modeller. Så fort liksom DS Lite utannonserades så la jag upp min DS på, på blocket och sålde iväg den. Så det är väl lite det att man, De flesta uppgraderar idag och har de senaste grejerna Men de kanske inte har de senaste spelen Och då, då kommer det väl in det här att man lånar skivor av varandra mm. Och spelar igenom Inte jag så mycket men Hur det nu än var så är det ju jävligt imponerande 155 miljoner konsoler mm. Playstation 2 då. Playstation 2, hur länge har Playstation 2 funnits i handen har jag skrivit eh, Jag har skrivit upp lite roliga fakta År 2000 var Bill Clinton fortfarande president För er som vet vem Bill Clinton är <laughs> eh, Man visste inte vem Osama Bin Laden var år 2000 Nej han, han fanns kanske ju Kanske visste vem det var <laughs> men, Någonstans men, fanns han ju men, Han hade inte hunnit mm. Orkestrera free visningar Nej, det var ju året efter då eh, Bill Clinton var president Han blev ersatt av George Bush Som satt alldeles för länge eh, Folk <laughs> lyssnade fortfarande på, på bärbara Vi bryr oss små. inte om sånt där, vi, vi är bara gamers Vi är bara gamers Handvinkar bort det Armageddon, whatever jag mm. har lite games så säger jag nöjd <laughs> alltså det, om, om jorden skulle ha gått under Den här 21 december nu i fjol eh, Och säga att alla, Allting tydde på att Jorden skulle gå under Och så de byggt en massa så här fallout eh, Underjordiska källare Med mm. så här bombshelters Vilka spel skulle ni ta med er? Fallout kanske ja, för att... Det hade ju passat bra om inte annat jag tror, jag tror jag hade dragit ner alla mina spel in på så här, som jag dragit med mig. Men... Ja. Så... Ja, alltså, egentligen intressant. Va? Vilka spel hade man tagit med egentligen? Om vi, om vi säger, ja. att, vilka tre spel skulle ni ta med? Lite fortsätta. Vi ska oh. kanske för Nej, men, ja, men problemet se. är väl när man säger så. Vilka tre spel skulle du ta med? Då måste du tänka på spelbarhet. Ja. Är det värt att spela om det här spelet? Är det spelmekaniskt roligt efter 20 000 varv Ja, Harvest Moon tycker jag är det väldigt god. mycket om. Är det, är det mycket? Harmoniskt, det är så här klassiskt jullovsspel för mig. Nu kanske jag inte har jullov på samma sätt, men Alltså det är klart, kan har det varit så här nuclear war så kanske det inte finns så här online spel som letar. Nej. Det kanske... Det man man skrapar kan, ihop ja. delarna till ja. såhär gammalt så här 28 000 ja. modeller. För i så fall så hade det varit optimalt att köpa så här typ counter, till med counter-strike eller någonting. Ja. Man skulle man få lana i de här fallout-shelters? ja Det, det skulle då. man väl få göra Ja men exakt, om, om man lyckats bygga upp Ett, ett LAN Och så <laughs> tips, det su suga ut det sista energin I de här generatorerna som står och pumpar Där <laughs> nere för liksom Dela ut headshots Vilket, eh, vilket LAN-spel skulle ni vilja ha med er om Counter-Strike 1.6 ja, tror, tror jag Inte, inte, inte Counter-Strike 2 Global det inte Offense inte, det eller vad heter. Spel, det jag, jag är ju Nej. inte inne på dem där jag Inte jag. jag heller så mycket Egentligen så här kompetitivt spelande är ju inte riktigt min grej För jag är så jävla dålig Jag bara, ja nu spelar vi Så sen så, så här, hör man vet när man liksom spawnar så laddar någon av den här, Och sen bara, Och sen ramlar man ner på golvet man, Vad hände? Sen går tangentbordet sönder Och förklarar det Flyger förklar det. över jorden här underjordiska källarhålan Äh, Nej nämen, men, CS det, tror jag väl skulle vara bra Ja det är, väl, det är väl liksom Jag skulle gärna vilja säga Typ Starcraft eller något sånt där För det, det är lite av Moderna Spelens Schack mm. mm. För det, är, det Det går att spela på så många olika sätt Fast det är samma spel Jo Sen lite kluset kanske Men alltså det känns ju som att det, det, det är nästan obligatoriskt med Super Mario eller sånt, någon, någon sån där. Ja, men nu, pratar vi, nu pratar vi bara om det här bara, första, spelet. Okay, ja, det okay. första spelet. Det är tre spel, men första mm. spelet måste vara ett landspel. Okej, okay, okay, ja, men då är, jag med, då är jag med. Men då, ja, då är det ju StarCraft eller Counter-Strike. Ja, man, man borde ju kolla med, med de andra som ska vara Det känns ju trist då. <laughs> <Ja>. <laughs> vi får bara ta med ett lanspel detta spel är StarCraft 2. Nej men Jag tänker risken är väl ganska stor att man kanske blir utstött om man tar med. Jag typ hade gärna basen. tagit med Age of Empires, men det har jag nog aldrig lagt. Är det la inte DRM anat? på Age of Empires nya? <går> Komma ner dit va. ja, nu ska vi lana och dra igång generator med sådär draglin och, och så. Kan inte kunna connect to DRM servers. Ja. <går> <går> <går> <går> <går> Nej men vi... Starcraft eller Counter-Shack ska, ska, ja. vi, ska vi säga att man nå, Nått av dem Det är ja. svårt att bestämma sig Starcraft ska ja. jag säga Ja, ja. ja men då, då får ja, vi ju det Jag gillar ju Starcraft Sen måste vi ha Då klassiska plattformspelet Eller liksom Spelspelet Och då mm. säger du Super Mario då Men det vilket, är ju jävligt klyschigt att Vilket säga Super, Mario, Super Mario Men alltså Jag älskar ju Super Mario World Det är mm. nog mitt favorit Jag ska också säga Super Mario World Faktiskt det är så jävla bra Det är ju spelet. inte så här att du typ Så fort du kikat typ kickat är så Att du går tillbaka och börjar på banan Direkt Men det är ett spel som man återkommer ofta till Och mm. liksom, Det är ju plattformslycka mm. Rakt igenom Man är så jävla glad när man spelar det Även fast det är svårt på vissa ställen mm. ehm. Du då Sebbe, vad ska du... Vad, vet inte, väg? alltså klassiskt jag, lite mer modernt jag vurmar ju för Little Big Planet första, det tyckte jag var otroligt bra ja, men spel. Men det, det, där har det du ju spelbarhet var... som går utöka i att du kan ju ja. bygga ut spel ja. det, det har du helt rätt i. jag skulle vilja ändra min röst från Super Mario World <laughs> till Little Big Planet 2 då kanske, för det är väl lite bättre motor. Ja, då, bättre motor, men det ja, ändå var det sämre jo helt, alltså, det, rent de här nivåerna, nivåerna som har följde med så att säga. The ja. main game var ju sämre. Men det var ju där just community-delen har ja. lagt mycket energi. På. Men vi lever ju i en demokrati så vi får väl säga lite Big Planet 2. Ja. Det blir ja. mycket, mycket så här: kartongpenna <laughs> i våran. <laughs> I våranhålan är det. Så här, Sverige. Eh, tredje spel skulle jag vilja säga: Skulle man ju haft någon slags. Det som är ett kulturellt spel. Vad ska man säga? Vad kallar det för? Så alltså, ska säga... man bevara historia, så är det ju, finns det. ju... Alltså, vad då? Eller ja, det är nu även men det är ju för att det är ju mitt mitt mitt Men mm. Det är civilization spelen är ju jävligt bra. Det där har du ju som både historia och ett bra spel. Är det historiskt korrekt eller är det typ att Napoleon kan typ hoppa in i, i Nazi-Tyskland? Det, det kan han alltså, nog göra. Du kan, det går nog att göra så tror jag. Och det, man kan spela historiska scenarion. Du vad de kommer att bli förvirrade i framtiden ja, när ja, de liksom ja. gräver upp våra lik i den här lilla hålan. Mm. Varför tog de med <laughs> de här tre? <tredjen? laughs> Men så tänker jag å andra sidan en, en, en shout out till uh, våran, uh, svensk, eller våra svenskar på Mojang. Minecraft. kanske Minecraft hade varit något att ta med sig. Det är ju också så här... Det är och... kreativt om inte ja. annat. Det är inte kanske så kulti kulturellt kultiverat. Sådär, men... Men, alltså, det, det, bör, det är ju en subkultur om inte annat. Det har ju vuxit till något så jävligt stort, just Minecraft. Mm. Jag skulle vilja alltså, rent poetiskt säga Shadow of Colossus, Playstation 3-versionen då, för att den är ju bäst helt enkelt. Eh... Det är ett av de bästa spelen jag har spelat någonsin. Jag har spelat det en gång. Och jag har inte tordats röra det efter det. På grund av att jag vill inte spoilera min, min erfarenhet från det här spelet. Mm. Men jag funderar på att gå tillbaka och spela PlayStation 3-versionen bara för att. De hade fixat frame ja, om Eller du här remakes Men jag tänkte på Iko och Shadow Colossus ja. Grejen var, var ju att, att Shadow Colossus Fungerade ju inte riktigt på Playstation 2 Hårdvaran räckte inte riktigt till Så att det blev ju frame drops av rang Medan Playstation 3 Versionen då är 60 bilder ute i sekunden konstant Och det gör nog ganska mycket för spelupplevelsen Men jag skulle mm. vilja säga Shadow Colossus faktiskt och ni har ingenting att säga till dem Ja men det kan väl det kan... Är det så bra som du säger att det är så För Det, det, är, lägga det är som vilken då? bok Skulle man ta med Om man säger så Den kulturformen mm. Då kanske de flesta ser upp krig och Brott och fred. Brott och straff, brott och straff. <laughs> brott och, Krig och brott och straff, <laughs> straff. Dostojevski eller vad heter han? Ja Um, ja. Men det, det känns ju den, onödigt att ta med en bok Som man inte skulle läsa, känner jag ja. <laughs> Skitsamma, de efterlevande Tror jag inte heller skulle läsa den Nej, men just Nej. Shadow Colossus, det känner jag det, det, Så vill jag minnas mm. TV-spelskulturen Finns det något spel som du verkligen inte jag menar, Det finns ju många spel man inte vill ha med sig Men något som du verkligen inte Om någon annan tog med det <laughs> som, man vill, som du verkligen hade man vill. blivit stött av Om någon om någon jag försöker komma ihåg vilket spel är man hatar mest utav allt ja. Det är så länge sedan Alltså idag, idag finns det ju liksom recensioner på nätet Och så det är sällan man köper ett dåligt spel Nä. idag Ja eller hur Wizards and Warriors Vi sätter det så Ja och. Det, det är, det är som... ju bara såhär Ness Hard Ja <laughs> alltså Rags sämsta spel, spel. No, Jag gillade no, no, no, dem Jag gillar ju lite det här Jag gillar musiken Jag gillar ja. liksom stämningen men kontrollen... Plattforms, rpg men, ja. äventyr jävla omöjligt spel. Då. Iron Sword tänker jag på tvåan. Alltså, när du ska komma upp i början. Första banan ska du upp på det jävla berget. Och så är det moln som kommer. Och, så det, det är ju så jävla ADHD som du skriker. Alltså, speldesignen är ju genomrutten. Förutom att det är en stämning och mysig musik. David Wise är ju ett jävla geni. Men... Jag skulle nog bli arg. Alltså jag skulle slå igång det Och sen typ stänga av bilden Och bara lyssna på musiken För det är ju musiken jag minns Som mm. det bra med <laughs> med, det. med det spelet Men spelmässigt Jag hatar det mm. Mm. Det är ju något sånt här Det är ju något botten av Men är det det, är det man ska eran. ta med sig som kulturellt spel För då, då har du, du har bra musik men du har dåligt spel, visserligen. Ja. Då, ja. Sen har du ju, vet du det, Fabio på omslaget. Så då har ju det. Är det sant? Det är sant. Då, då flög det kulturella värdet genast Ja, det, i taket. Är, det är det jag menar. <laughs> nej, jorden gick ju inte under så vi behöver ju inte... Nej, vi behöver, tack och lov behöver vi inte tänka på det här. Vi behöver Men, inte ha med äh, oss Fabio. Skulle vi, i, vi, skulle, nej, vi skulle inte ha med oss Wizards and, War, Wizards and Warriors om det inte vore för musiken. Nej, det, det kan vi säga. Då. Vi ska gå tillbaka till vår lista. Folk lyssnade fortfarande på bärbara CD spelare eh, MP3-spelare är fortfarande dyra och stora i vissa fall. Eh, MP3-spelare skulle jag nästan vilja säga: som ting. Mm. Känns som att det är på utdöende alltså det är klart du har ju iPods fortfarande men det Ja, du tänker dedikera dedikerade MP3-spelare. Ja. Nej, det... det är ju är väldigt det, det var av... väl någon notis på här om dagen om att alltså sen men det var ju som iPod mm. och eh, iPhone har ju dödat den marknaden liksom mm. jo, För alltså att, smartphones man... huvud taget med smartphonens med ja. den funktionaliteten. Mm. <håg> Absolut, men de, de är ju på väg bort. Jag, jag, jag stoppar inte på min iPod Ifall jag har samma funktion i mobilen och det är, Jag har För ju Spotify det är, i mobilen och Det är liksom. om man ska i iväg någonstans stämman man skitsam om, om en MP3-spel Och sönder telefonen mm. kanske. Alltså man lyssnar ju liksom inte ens på MP3 längre Alltså det är klart det är ju MP3-format Men just, jag, ju, jag lyssnar ju mest på Spotify När man betalar Samman. de här 100 spänn i månaden mm. Och du kan bara synka allting I mobilen, det är ju så genialiskt mm. Som det kan bli ja eh, Sen man förstår ju varför cd-spelarna dog ut När det... Ja. Mm. När mm. Men i alla fall År 2000 När Playstation 2 släpptes var det fortfarande Till shit Att lyssna på CD-spelare De här stora jävlarna mm. eh, Eller stora De var väl lika stora Som CD-skivorna Igår svängde vi ut Ganska mycket På den delen Men vi kanske Ska låta bli ja, idag kan vi, vi, vi är duktiga vi, vi, vi, vi svävar ut För mycket ändå mm. Så vi bara ja, rullar vidare Vi rullar vidare VHS Var ju fortfarande en grej Och ni som är Födda år 2000 Vet ju inte Vad en VHS är för något ja, Vad står förkortningen för Nej mm. det Video header system home. kanske header Eller video system. Home, ja. Ja, home system men jag mm. vet inte. Det, det är ju i alla fall ett st En stor nu ska vi, ska vi beskriva det här för småbarn Som eventuellt lyssnar på det här Det är ju stora tjocka plastkassetter mm. Med magnetband Som oftast blev upptuggade av videon Eller mm. själva läsaren då, Om man ska kalla det för det Spelaren en Dålig bild och dåligt ljud Och den dog ja. efter det var inte mycket, mycket. bra med den där När någonting bättre kom så här, man, man minns inte kanske VHSen med uh, nej. Varma uh... Just att du kunde spela in var ju Trevligt att du kunde... ja. det var ju Jag också... spelade ju oftast in mina nedspelningar <laughs> Man kopplade direkt in i mm. videon Och så satt man och spelade in Och det var skitryckt Speedruns <laughs> speedruns För det var lite drygt För det var en liten fördröjning När man spelade, när man spelade in Och så sen hade man in bilden Från videon Mm. Du kopplar in näsan i videon och sen från videon till tvn. Då var det en liten liten fördröjning. Så att det var de här perfekta hoppen kunde du inte göra. Men det var förbannat att man och spelade in det där. Ja. Lik förbannat var det bättre än att spela på en touchpad. <laughs> Jävla touchpad. Ja, Men VHS, det var VOS, den här tiden så laddade man inte hem så mycket film. Man streamade inte så mycket. Ja, det var, man laddade hem, men det, var mm. ju, man laddade hem men, men det var ju kanske inte legalt via det, olika jag, tjänster Jag tror inte jag att mycket. komprimeringen fanns riktigt där men du laddade ju hem kanske. Alltså jag skulle vilja säga att det var ju in, inte mycket Man laddade hem år 2000 för att det var DVD:n jämpe, hade ju inte det, slagit det var igenom. Ja. Jag Nej, men jag tänkte ju video så håller ja, inte laddade. Nej, en video mig. var ju absolut inte tror jag. Nej, kunde alltså, man kunde kungen.nu va spela flyt Jo, det växer av i fanns mm. för jag vet att jag såg på The Matrix på någon slags, då hade de filmat på biografen och så sen satt vi på något hack och så, så tittade vi på det där när någon hade dragit ner och ja. hade en dator och spela upp det på. Men nu funderar jag ja. också det här med VOS och vi var inne på Playstation 2 med DVD-spelare och så. Ja. Hur var det med DVD-marknaden egentligen? Jag vet, de den, var ju kom, den kom ju med de... Playstation 2. Ja. Ja. Mm. Jag kommer ihåg, filmen gick på 200 spänn 250 spänn. Sen alla började köpa en Playstation så ville ju folk såklart pröva på den här nya ja. superkristallklara bilden mm. på sina tjock-tv-apparater. Med en Meny där man ja. kunde välja Kapitel det, det, det och Det var jävligt framtid tycker ja. jag när jag drog igång första På VHS häng. så var man ju tvungen att hålla in en knapp Eller trycka in en knapp Och låta den manuellt snabbspola Liksom mm. Och så kom DVD så var det ett tryck Så hoppade du flera minuter framåt mm. Jo det, <laughs> ja, men det var ju på sätt och vis Revolutionerande, revolutionerande i alla fall Absolut När du tittade alltså, i, i visuell media Ja, ja. Nej, DVD, den blev ju populär i och med Playstation 2. De flesta köpte en Playstation 2 istället för en DVD-spelare. Ja. Eh, och då blev den ju, filmerna blev ju billigare. Det ju fler som köpte Något den här, som så. de gjorde lite av en blunder av i sin efterföljande konsol. För att jag tror inte att dels var ju den här det var väl inte riktigt det fanns ingen standard när PlayStation 3 kom. Det var Blu-ray som som ja, var... körde och så hade Toshiba ja. och Microsoft. De ville väl ha HD. De ville ha någon HD någonting som de kallar. Ja, men HD -DVD. det var, det var ju, ju larvet eftersom att det var ju det är väl bara en vanlig DVD. Eller hur är det i i 360? Ja. Och det är ju ett tillägg, ett fult jäkla tillägg. Alltså en extern HD-spelare. Ja. Det liksom. HD-DVD-formatet det kom ju efter man hade lanserat Xbox 360 ja. så man var tvungen att köpa en en brödlåda att ha mm. bredvid sin konsol som skulle på något sätt för designmässigt försöka matcha den här Men nästan så att du kunde styra ihop dem vet jag och så sen ja. så slickade de mot den. Ja. Ja. men de var väl också ganska dyra eller den var väldigt dyr där liksom, ja. bara tillägget bara ja. tillägget herregud och det är ju ja så här i efterhand så känns det inte så konstigt att Blu-ray, om, om, om det skulle stå mellan Microsofts lösning mm. och. Men jag det är ändå, ändå lite kul så... för så såg PlayStation 2 såg till att VHS dog och DVD:n vann. Mm. Eh, videoseden dog också mm. och. och eh, jag höll på att säga laserdisk. <laughs> är det någon som har tittat på Laserdisk. Den var alltså, nej, nej, det har jag inte. Laserdisk var väl som aldrig. Det kändes verkligen som ett sånt särintresse uh, redan från the get-go. Ja. Alltså, Men det, det släpptes ju aldrig här i Sverige eller Europa. Var inte laserdisk ett bioformat också? Var det inte så att före... Vi, var inte, hade inte biografer i Nej, det tror det kanske jag inte. Vi hade ja, Jag vet inte. Jag kanske bara snackar skit Analog men. bild på digitalt format handlar det om Och så var man tvungen att vända sida Mitt i filmen Bilden frös Och så bara blip, Kom det upp en, ja. en, en text Eller så Det vänds sida Så matar ut den här skivan Det var ju stor som en LP Det var ju en LP-format liksom Flippade den här skivan Så matar in Och fortsatte filmen eh, Playstation 2 ansåg till att DVD blev videoformatet att lita på mm. Och på samma sätt har ju Playstation redan gjort samma sak med Blu-ray. men vad det jag skulle inte, komma samma... fram till att det blev ju inte alls samma succé. För att eh, Blu-ray-formatet drog ju priset. Det fanns det ingen riktig standard. Det var ju den här HD-DVD mm. och Blu-ray som egentligen tampades som vad som skulle bli den framtida standarden. Nu gick ju pokalen till eh, Blu-ray då. Men mm. eh, som säljargument var ju inte Blu-ray-stödet Alltså lika lyckat Som DVD-stödet var för Playstation 2 Jag kan tänka mig De som funderade på att köpa Blu-ray En, mm. en Blu-ray-spelare, de var ju svindyra mm. De är dyra Fortfarande, ja. ganska ja. kostsamma ja, Jag köper ju hellre en Playstation 3 Det är samma sak där Du köper en spelkonsol och får med En spelare mm. Och det var väl lite det som hände där också Än fast Playstation 3 var dyr när den kom Den kostade 6000 spänn mm. Den fick inte samma genomslagskraft Och man var osäker på formatet Det var när de sänkte priser på Playstation 3 Och då tog det som fart mm. de, ut, de gjorde jävligt mycket reklam om Men Playstation 3 skulle liksom komma och, och, och 360 var tidigt ute Och liksom de fick ett försprång mm. Sen kom Wien eh, Runt jul juletid och då var det ju ingen som egentligen visste vilken formidabel succé vi skulle bli, liksom att, för det var ett sånt casual intresse. Men, mm. men Playstation 3 skulle ju som liksom, de lutade sig tillbaka så när de bara tänkte, vad fan, vi, det här är lugnt. Vi, vi kör på samma vinnande koncept som vi mm. gjorde med föregångarna. Blu-ray-spelare lite premiumkänsla över en prislappen, ah, det gör inte så mycket. Men de gick ju på en rejäl nit. Och det blev väl lite början på slutet av Sonys dominans. För att mm. nu är det ju, det är ju mer jämnt fördelat nu. Och jag kan väl inte riktigt säga om jag tycker att Nintendo på något vis dominerar marknaden. Alltså de, har, de tjänar väl mest just nu. Men alltså den dominans som Sony verkligen hade. Det, den mm. är det ju ingen som har lyckats Nej, men det är liksom som, det är ta över som... facklan riktigt. Den ja. här generationen. Det är som du säger, det är ju mer jämnt fördelat nu idag. Men det är ju för att nu har vi börjat avta försäljningen på 360, och börjat avta lite mer på Playstation 3. Wii har just släppt en ny konsol. Folk är osäkra på formatet där också. Mm. Men eh, nu har vi svävat ut igen. <laughs> på VHS. till Wii U. <laughs> ja, till Wii U. Mm. Det kändes. Vi går vidare. B bara för att... Eh, Få slut på den här podcasten. För, för, för det kan nämnas att vi har ett schema som vi följer inom situationstext. Slavis Slaviskt, ja, slaviskt eller följer den. Eh, Nintendo's senaste konsol när Playstation 2 släpptes var Nintendo 64. Så det, det, det, den levde ju ganska länge ändå, Nintendo 64. Den släpptes mm. 96 i Japan, 97 här i Sverige tror jag. Så det är ju ändå 3-4 år vi pratar om. 65 miljoner exemplar mellan 2006 och 2013. 2006 släpptes ju Playstation 3. Igen. Det är därför jag har tagit den här tidsspannen. 65 miljoner exemplar av Playstation 2 såldes under den här perioden. Och det är alltså dubbelt så många exemplar som antalet sålda Playstation Portable, alltså PSP. Och nästan dubbelt så mycket som Playstation 3 under samma period. Då kan man ju tänka sig att... Att folk fortfarande köpte en play Playstation 2 när Playstation 3 släpptes. När en PS3 fanns. Varför köpte folk då en PS2? Och det, ja, det, är det är väl mycket häftigt. det här SingStar, bus och ja. casual-publiken pub som fortfarande inte hade någon konsol. Nej ja, men alltså, Playstation 2 öppnade ju upp, tror jag. Alltså, casual gaming som mer en företeelse eh, skulle jag väl säga kan tillskrivas Playstation 2 egentligen. Mm. Det känns som att vi vi tog senare. det till massorna men, ja. men, men Playstation 2 var den första maskinen, känner jag i alla fall som, som det var den man hade på festen ögonen. ja precis, det mm. var den som fanns på festen på mm. förut var det lite mer att man var ett gäng polare som satt och spelade, spelade spel och man var jävligt bra på det men, men Playstation 2 öppnade upp det liksom för, för de andra mm. så att säga och det var ju i och med SingStar- och AITOY, när ja. kameran man kopplade in och fiantade runt framför skärmen. Ja. <laughs> som inte riktigt fungerade så bra. Men den var kul <laughs> i alla fall. Om man hade så här 15 olika lampor i lägenheten man kunde uh, dra till vardagsrummet samtidigt och tsk, slå på allihopa, mm. då kunde man ha kul med en -toy. Uh, Men jag tror, Singstar har sån my här ha, mycket att tacka för. Mm. I försäljning Och så sen när de gjorde den här slimmade PS2-versionen Och sålde den för under tusenlappen Där vann de nog också ganska många Nya kunder oh. Som kanske inte ville köpa tv Men när de såg att det gick från 4-siffrigt Till tre siffrigt då, då började det gå iväg Och jag tror det är väl bara Nintendo som har gjort en sån Alltså de gjorde ingen ny modell Men med Gamecube sålde de ju för, Till förlust När de sänkte priset till 990 Eller vad det var Mm. De fick jag, minns, ju jag minns inte. Jag minns att jag köpte den när Metroid Prime kom. Och då kostade den 900 spänn drygt. Och då gjorde ju Sony likadant här och det vann de ju på så då släppte de ju den här slimmade versionen med Sing Star pack. Mm. Det var Guitar Hero pack och Buzz. Och Buzz. buzz. Eh. Buzz, Buzz, Adolf, buzzer. som initierade en frågesport-gepperdyklon till. Typ. Jag hjälper det med. Du, man ja. fick så här fysiska eh, buzzers. Buzzers med stora röda knappar och så svarsalternativ. Sådana skulle man ju vilja ha när man spelar bordspel egentligen. Så, och sen trycker på ja. röd och orange knapp, men det funkar inte riktigt. Casual-spelarna har nog gjort ganska mycket för PlayStation 2. -an. Den har överlevt en massa konsoler. Under, den här, alltså under sina levnadsår den, Gamecuben både släpptes efter Och lades ner Bara några år efter På grund av Playstation 2 den, De lade la ner den 2004 kanske Gamecuben Gamecuben Alltså just innan Wii var det, i kanske. Ja men Wii kom kanske. 2006 mm. December 2006 kom Wii Och den var ju bakåt kompatibel Så ja. då, då lade de bara ner Gamecuben Eh, Microsofts första Xbox Den släpptes ju också där kring 2001 Den var ju också en mastodontversing En dyr eh, Grej den, den hade ju hårdisk som standard Och det ser man ju, alla har ju hårdiskar idag Så det är ju, mm. den var ju innovativ på så sätt Men direkt Kanske ett arv från Microsoft Att det var en dator Liksom kommer från PC-miljön mm. Troligtvis Jo, det är ju det. Men det räckte tydligen inte för Playstation 2 sålde ju både mer och överlevde längre mm. än Xboxen. Eh, samtliga Game Boy Advance-modeller eh, vi har ju Game Boy Advance, vi har Game Boy Advance SP och Micro som kom redan, kan det vara det? 2008? Det var ganska sent. Inte 2008. Det lät väldigt 2000, sent. 2005 kanske? 2008 så fanns ju DS i, tror jag. Ja, just det. Ja, nej, just det. Det, det måste ju vara ännu tidigare, för den, de, Nintendo DS, den kommer väl innan den, antar jag. Nej, den kom just efter Nintendo DS. 2005, mm. 2004 släpptes Nintendo DS. Mm. Mm. Eh, och Game Boy Micro, det var ju liksom Game Boy för iPod-generationen. Och sålde jättedåligt, dåligt jag för mig, för att folk ville inte spela på en, för det var en två den var ju extremt liten. Jag älskar ju Game Boy Micro för att den är just liten. Alltså jag kommer ihåg jag greppar den. Det är ju en skitbra skärm så det är en kristallklar bild. Fast det är en liten, liten... Fan, kan det kan vara 1,8 tum. Det är ju frimärksstorlek ja. nästan. Fast ändå samma upplösning mm. som ja, Game Boy Advance. Men de dog Nu har vi gått kommit in på, på bärbar konsolmarknad. Flopparna Engage, Gizmondo Och Tapwaves Zodiac mm. Har både släppts och lagt ner Under den här perioden Dreamcasten kom ju 1999 Och var ju då den direkta eh, Konkurrenten till Playstation 2 Det fanns ju inget Dreamcast var först Med den här typen av grafik Och den här generationen Som, som den dom de inledde Sega Sen kom Playstation 2 Och helt totalt dödade Dreamcast De la ner året efter det Var väl det var väl, var väl inte lite så att, att Saturn hade ju inte alls gått så bra som de ville och P6 sålde ju som smör i solsken. Typ. Mm. Alltså det var ju... Det gick ju... Men just därför det var lite sorgligt. Och då ville för, för... Dreamcast vara snabb ut. Eller Sega ville vara snabb ut med Dreamcasten för att snabbt dra åt sig nästa generations eh, spelarna. Mm. Men ändå, den är ju väldigt genomtänkt Dreamcasten och de gjorde mycket rätt. Alltså... Jag tycker bara att själva konsolen är väldigt snygg. Alltså Dreamcasten ja. är... Vad då, problemet de gjorde ju då att det var en GD-ROM i den här Segas proprietära format på skiverna som var Gigabyte-data-skiva. Medan Playstation hade ju då en DVD-läsare. Mm. Och det, återigen tog den marknaden på grund av detta. Jag minns att till och med att de började dela ut en massa jävla Dreamcast Man kunde typ så här, köpa ett telefonabonnemang och då bara, här har du en gratis Dreamcast. Det var ju massa med så här sjuka kampanjer bara för att bli av med dem. För att ingen ville ha en Dreamcast efter att Playstation 2 kom. Alla lämnade ju in alltså bytte in Dreamcasten för att köpa en Playstation 2. Mm. Och det är synd, för det är en jävligt bra maskin. Alltså den hade ju bra spel och... du tagit det är synd om... Det är synd om Sega i... Snesen dräpte Mega Driven Saturnen blev inte alls vad Saturn blev inte alls vad man hade hoppats för då kom PS6 och mm. PlayStation 1 ja. ja. mm, Och ja, Dreamcasten blev dräpt av uppföljaren till PS, PlayStation mm. och ja. Sorgligt Om ni inte har spelat Bra. några Dreamcast-spel Så finns det ju en massa portar nu Både till, till iPhone har det börjat komma Och så har det börjat komma till Xbox Live Jag vet inte så hur det är på Playstation Network Om det är samma mängd där Men alltså till Xbox Live Där har vi både Sonic Adventure 1 och 2 Vi har Jet Set Radio eh, Finns det mer Sega Rally? Eller nej Nu börjar Det ju Saturn till och med Mm. Jetset Radio kan man, kan man säga att det måste ju vara föregångaren till Tony Hawk nästan alltså det kändes ju som det var lite så här free roam uh, freestyle spel eller hade Tony Hawk Tony Hawk hade släppt jo det hade ju kommit men det här alltså Jetset Radio det kändes lite man som bak att... runt att tägade min så ja, och... ja i stor storstadsmiljö gjorde lite Det var trick, lite mer och... av ett sandlåda spel och ett mm. av de första Känns det som Fast det inte. Du går inte runt och shellbilar bilar utan du grindade och tägade. Mm. Jag kommer ihåg, det var så jävla tillfredsställande. För du var ju tvungen att göra någon slags knappkombination när du skulle göra de här tägningarna. Och att göra det när du grindar på en väg och så bara glida grida upp med, med um, e, joysticken och trycka på rätt knappar i rätt tillfälle så bara ping lät ju. var så jävla tillfredsställande. <skratt> Minns säger ju. Mm. Uh... Ja, jag tänkte att vi ska ta en liten musikpaus. Här kommer en remix av Sixto Sounds till spelet Super Hang On. Låten heter Burn, Baby Burn. Det där var alltså Burn Baby Burn med Sixto Sounds. Och ja, vi ska väl wrapa upp den här Playstation 2-nyheten, om man nu kan kalla det för det. Och Genom att ja tacka för den här tiden. Det, det var inte skitsnack. När, det när, lång och trogen tjänst Lång kanske? och trogen tjänst. Det var inte skitsnack när Sony sa att Playstation 2 han har en års, eh, plan eh, Som de har sagt nu med varenda konsol, känns det som. Vi eh, kan väl vara typ ha en tyst sekund <laughs> så <Ja. laughs> nu har vi visat vår respekt <laughs> för den här mastodontmaskinen vi ska gå vidare med första segmentet egentligen va Åter första återkommande segmentet. Det, det, jag vet vi Kanske skulle några... berätta lite, alltså bara vad vi har för plan. Du behöver inte gå ingående på det här segmentet. Vi kommer att utom... ha några återkommande grejer. Ja, bland annat om den om det här. Det här segmentet, jag vet inte om vi har kallat någon namn. Vi har, vi funderat på Blasting the Past. Det låter eller, coolt. Det ja. låter lite gaming. Ja. Ja. Nej, men det, det låter väl bra. Så att Blasting the Past det är ett slags retrospektiv där vi går tillbaka i gammalt media, om det är hemsidor eller om det är i det här fallet. Idag ska vi bläddra igenom ett gammalt Nintendo-magasinet. Eh, läsa lite. Vi har ett nummer här då. Första informationen om Super Nintendo släpptes och vad de tyckte om förhandstittarna och vi har lite en liten recension vi ska kolla in där, tänkte jag. Det som jag tycker är så roligt med nintendo Magazine är att... Visst, vi var ju barn när det släpptes. Ja, 92. Hur gammal var jag då? Nio var vi då. Nio år. Mm, inte ja. inte, verkligen... inte vår yngsta deltagare dock. Men, men du, du är ju bekant med Super Nintendo i allra högsta grad. Absolut. Ja, ja. absolut. Och det roliga med nintendo Magazine är att det, det, skulle, det var ju en seriös tidning. Alltså, det fanns ju inga tv speltidningar och i synnerhet inte Nintendo-tidningar. Eh, men i det här fallet så har de ju då, det, de har ju serier och de har skrivit på ett sånt barnsligt sätt så att barnen ska typ förstå vad det är för spel. Så det, Jag tycker det är lite kul. Och har ni läst nya Robot? Det är ju Level-redaktionen har ju gjort, har ett litet systerprojekt en systertidning där eh, som är riktat åt barn. Det är Nintendo-magasinet fast... Fast för barn. Fast för barn. En modern samtigan. tappning av Nintendo-magasinet. Ja, fast multiformat då. Ja. Eh, tänk level fast skrivet av typ tio åringar. <laughs> Det är typ den känslan man får. Alla skriver under synonymer. Eh, så man vet inte riktigt vem det är Som har recenserat spel Och det är kortfattat och enkelt Och det är lite små småroligt de liksom det, alltså och... det, det, det är kort och gott menat Till ja. barn som ska Exakt. läsa det Det här är då inte Det är inte PC för alla Vi pratar om här utan det är ju Jag Ska se om vi kan gå tillbaka lite. Första sidan då är det ju liksom Hyr Nintendo Videospel hos din leksaksaffär <laughs> Vi kan väl läsa om nyheten om, om Super Nintendo. Gör mm. ja, det. <laughs> Första sidan. Då är det en, en stor vit svart text mot vit bakgrund. står det släng dig i väggen Sega Mega Drive. Här kommer och så är det, punkt, punkt, punkt. Super Nintendo med specifikation och cool bild. Hårda fakta om Super Nintendo. Det här är alltså innan maskinen släpptes. Men det ska väl ändå vara ganska... Vi förväntar oss, förväntar oss något i hästväg prestandamässigt. Mm. Då står det född. <laughs> född i namn. Super Nintendo Entertainment System eller Super NES förkortat. Först sedd i Japan november 1990. Eh, då har de väl visat upp eh, Super Mario World i olika showrooms kanske Exakt, under, bakom slutna dörrar. Eh, här, sen så har de skrivit processor och då har de fel på processor. Det står P-R-O-S-C-E-S-S-O-R. -S 65816 och det antar jag att det låter som ett Motorola-chip. Uh, och det kan det ju vara Motorola, de, de har ju stått För de flesta processorerna i våra kära Maskiner, C64 och uh, Motorola. Motorola Det hade jag ingen aning om Jag uh, tror till och med att de har uh, Moss-chippet Det var en katt som har klev på tentbordet Men det verkar rulla på ändå mm. uh, Processorn Hade en CPU-hastighet Jag uh, vet att vi nämnde tidigare Om att Amigan hade 7 MHz jag kan ju här nämna då att ett Super Nintendo har 3,58 megahertz. Wow! Mm. Wow! Eh, skärmupplösning på 512 gånger 448 punkter, och det vill ju säga då pixlar. Och jag tror ju inte att det, det är väl den, den mode 7 upplösningen man har, det i 512. Gånger 448, jag tror Var inte jag. Fanns... Mode 7 bara ett ett, ett, äh, det är liksom ett grafikläge helt enkelt? Jo, ja, men alltså att den effekt. hade att den äh, grafiken rörde sig i djupled eller att den rullade fram. Men det är så man kunde, det de kunde som är ta en, en tvådimensionell bild och vinkla den och rotera den. Det är det som är Mode 7. Men det är ju också en, en upplösnings. Uh ett upp, upp, upp, upp, upplösning det så? Ja, men en, Upplösnings... en, upp, en, en skarpare Eller en, en större ja. upplösning eller vad man ska För jag säga. tror de flesta spelen ändå är 320 gånger 200 240 där kring okay. Och det här är då max upplösningen på Spelen eh, Tillgängliga färger 32 768 stycken Men varav 256 Kunde visas samtidigt på skärmen mm. Där är det ju roligt, där är också en sån här fakta som det har liksom ingenting att säga idag när grafiken i stort sett är verklighetsfrågen. Du kan säga att det är ett spel på typ färgnyanserna, mm. men alltså antalet färger, ja. <laughs> det har som ingenting att säga idag. Det... PlayStation 3 har så här många fler färger än Xbox 360. <laughs> ja. Ja, det, det finns säkert någon nörd. Men var det, var det många som, som det. tyckte att det var för lite färg? På, det var det som var svagheten med, med Mega Drive ja, till exempel. Ja, men, det, <laughs> 64 färger är för lite. Vi måste ha 256. Men 256 för 16 bitars eran det känner jag. Det är ju magiska, magiska mm. gränsen. För det är, ja, VGA-gränsen. Ja. Mm. Eh, Antalet sprites på skärmen Det är alltså antalet gubbar Kan man väl säga Och objekt på, ovanpå den här bakgrunden Det var 128 stycken Man kunde visa Och de, de största av dessa var då 64 gånger 64 pixlar Det är inte mycket 64 Nu håller jag upp mm. mina fingrar och <laughs> Visar ungefär Visar upp mycket? en liten hur mycket 64. Det är 64? är det här 64 pixlar? Nej, det är inte mycket i alla fall PCM-processor för perfekt Stereoljud Wow Jag antar att MegaRaven inte hade perfekt stereoljud Det måste ha svajat lite på mono där. Ja, det var lite Beroende på ja. Antal spel Det här är ju då innan den släpptes Innan jul Det här är väl Det här är aprilnumret verkar så. Alltså. Nummer 492 så att innan jul så, fanns, så skulle det komma fem spel. <laughs> Vi kommer läsa lite om dem också förmodligen. Den, den kostade 1695 med Super Mario World och en handkontroll. Och det, det är ju ganska generöst. Det motsvarar väl kanske två och halvt idag. Jag vet inte. Något sånt. Men att man fick med ett mm. spel. Det, är ju, det, det var ju inte många. Är som... det så mycket verkligen? Jag vet inte, du hade ju en app Sebastian mm, jag, sk jag skulle Kär faktiskt kunna kolla, kolla det här. index, index hur för en vecka. Nu ska vi se. Nu ska vi se. Vad var, var det 94 92 92. Ja. 1600. Mm. Ja, 1700 kan vi 700. säga. Okay. 1792 till idag. Alltså man märker att motsvarar det motsvarar idag ungefär 2300 Ja, 2000, jag, ja, jag var inte långt efter Nej, då var ju du rätt ute Jag kan läsa lite mer, alltså det här är en Nintendo-tidning bör ju tilläggas att, så att de kanske inte tycker om Sega och dess konsoler lika mycket det är, Idag är det som svårt att tänka sig att man skriver om spel. Och... Alltså regelrätta fansigns. Alltså ja. nu, det har mm. vi flyttat ut på datanätet. De det här... finns ju fortfarande de här officiella, liksom, Famicom official... och de här tidningarna Famitsu, tänker du på? Ja, Famitsu. Ja, men det. Är, det är ju det är också multiformat. Men jag tänker med det här, official Nintendo magazine och official Xbox magazine. Man kanske inte ska ta de recensionerna så mycket med... Men de ska man ta med lite med nypa salt. Men här har vi i alla fall ett Super Nintendo. Eh... <laughs> Fantastisk. Jag kan, jag kan citera här. Super är en kraftfull specialdesignad, nej har en kraftfull specialdesignad processor för att kunna ta hand om den avancerade grafiken som är i, helt i klass med arkadmaskinernas. Och det var väl kanske lite att ta i om man jämför med Neo Geo-maskinerna och, och Super Nintendo, det är ju hästlängder. Den höga upplösningen och den stora färgomfånget Tillsammans med det digitala Åttakanaliga stereoljudet Ger dig en spelupplevelse Du tidigare bara kunnat drömma om Men den helt unika och fantastiska funktionen Kallad läge 7 Alltså mode, mode 7 Har de då översatt till läge 7 kan SuperNes rotera och skala skärmen på ett helt nytt sätt som ger en fantastisk visuell upplevelse. Det håller jag med om. Jag tycker, det var, var ju revolutionerande. Det, var, det, ju helt det var ju det. Jag älskar ju Pilot Wings där man utnyttjar det här för att mm. ge liksom en 3D-känsla. F-Zero är också, också. duktig på att utnyttja den där. Denna funktion kan du studera närmare i både SuperTennis och F-Zero som släpps bland de första titlarna. Jag vet inte hur mycket det... Är. Det var värt att läsa om själva maskinen. Vi kan läsa lite om Super Mario World. Får vi presentera Yoshi? Det är typ den, den största nyheten med Super Mario World, att man hade en. en... <laughs> ja, det var ju då han introducerades. Var det väl? Ja, jo, det var det ju. Jag kan så här. Mario dyker inte helt oväntat upp direkt på Super NES. Eh, till sin hjälp har han den här gången, förutom alla sina fantastiska förmågor, även en drake vid namn Yoshi. Han var ju inte riktigt en drak Han var väl en dinosaurie Hela ön heter Dinosaur Island heter det väl. Ja. Mm. Så det hade de missat Lite på här. Yoshi hjälper vår hjälte på många olika sätt I hans kamp mot en vanligt makthungriga kung Bowser Koopa Super Mario World är uppdelad I åtta olika världar Det spelar igenom Det här är det bästa spelet vi har sett Alla kategorier det är, det, då snackar vi alltså, det här är det bästa sportspelet, det är det bästa pusselspelet, <laughs> bästa äh, fighting-spelet, fighting -spelet, men det fanns ju inte så mycket, Streetfighter hade du inte hunnit nå. Men det nej, det, det fanns bara, det var bara arkad, ja, arkad på den tiden. Fan, du sitter fast någonstans. Nu ska vi se. Men det, det här är alltså ett riktigt superspel till en supermaskin. <laughs> <laughs> ja men Ja, det kan man väl hålla med om ändå. Då skulle jag ändå ja. nämna att det finns ju typ en mer partisk tidning alltså som är svensk och det är ju faktiskt dåtidens alltså dis Europa distributörerna eller skandinaviska distributören mm. Bergsala de hade en egen tidning som heter Club Nintendo. Ja. De, och de, var var väl, ja, och de hade också recensioner Och där var det ju inte många dåliga spel Nej, <laughs> de, nu, de Det tidigare. var ju rent av reklamblad <laughs> jo, Och de sätt. bara, köp det här Och så kan du köpa det här också <laughs> För det här är så bästa Spelet, förutom de andra bästa spelen Tidigare i den här tidningen <laughs> Ja, har, alltså de skrev ganska mycket om Super Mario World och här har de skrivit om då, eh, The Legend of Zelda A Link to the Past, ett av världens bästa spel. Genom tiderna. Genom tiderna. Inte alla kategorier, men, men genom tiderna i vart fall. Ja. Och det kan man ju stå för. Det Här är världens bästa sportspel, vill jag ju säga. Nej, eh, här står det, här är spelet ni alla väntar på. Men ni får hålla ut i några månader till i väntan på den god bit. Link utforskar två enorma världar och bekämpar mer monster, kastar flera, tor trollformler och genomsöker flera spännande grottlabyrinter än någonsin tidigare. Våra powerplayers är översförtjusta. Det tror vi att ni också kommer att bli. De skriver inte så mycket om själva spelet, och om de inte riktigt visste, de har ju screenshots här och så. De skriver att det är två enorma världar men undrar om de vet att det är parallella dimensioner som man kan resa emellan eller... Jag vet inte riktigt hur de här gubbarna konsumerade sitt journalistiska stoff på den här tiden. Om det var någon som faktiskt rent översatte japanska nyheter eller om... Jag tror om... att de flesta kom ifrån så här... Inte Edge eller på sig, men vad fan kan det vara på den tiden? motsvarande TV alltså typ games tidningar från USA och England där de kanske hade lite mer pengar och åkte till Japan och ja att de läste ja de läste de läste de och och brittiska det, tidningar och kanske alltså översatte de Modes 7 översatte. till läge 7 ja mm. till exempel de visste inte att det var liksom Ja. Det här är också ett av de första numren där man då, då har vi, de hade ju en segment i tidningen som heter Power Players där man kunde liksom ta screenshots på sina eh, achement prestationer. prestationer tidig variant av eh, Achievements ja. Ja. Man var tvungen att ta, ta foto på sin TV-skärm där man fick se liksom, high score och mm. att man är klar av spelet. Och... Det är inte ett helt obekant ansikte. <laughs> Nej det är inte ett obekant an ansikte Jag tror till och med han skrev eh, I den här tidningen för första gången Här har vi då Tobias Björneby Vi är ålder 18 Han bodde i Täby eh, Han har varit Nintendo-spelare sedan 88 Och bästa spelprestation pre Är att han har klarat Super Mario Bros På 7 minuter Och då undrar man Då måste han ju använt Warp Pipes För jag tror att det är inte går, det är inte fysiskt möjligt att spela igenom spelet på sju minuter Jag, vet inte, jag har aldrig försökt med på en speedrun på Nej, Men, det måste, e men det, jag tror det är liksom han har använt Warpipes Han har fuskat helt enkelt till sig en powerplayer-titel mm. <laughs> Hans favoritspel är Super Mario World Och det är ju intressant med tanke på att det inte är släppt <laughs> Det släpptes ju Det här är ju ja, 92, det kom ju julen 92 mm. antar jag han kanske har varit en sväng till eh, Nippon. Och, han har varit och... en sväng till Nippon. Men det är, då, då, då måste vi anta att han redan skrev för tidningen eh, innan det här numret. Att han åkte åkt iväg och testat. Han har fått pröva då, Super, Super Mario World. Ja, säkert. Han, ja, övriga hobbyer Han mustiserar. Han spelar väl gitarr och får massor med broads på gymnasiet. Ja. <laughs> <laughs> men han måste... Um, ändå ges en. en, en, en Men nu, har jag, nu har jag hoppat lite för mycket, nu ska vi läsa. Under vintern har vi valt och vrakat med, mellan ansökningar till redaktionens power players. Det här är alltså det, de, de som är anställda, antar jag. då mm. jobbar eller whatnot Vi kan stolt presentera de utvalda och privilegierade. Det här är ett utdrag ur Nintendo magasinets topphemliga arkiv. Då, Tobias Björnberg, han var PowerPlayer och översättare. Och om man hade börjat med japanskan redan då, eller? Ja, då är det ju därför han har spelat och för han har säkert var det där. Det är nog inte helt omöjligt att få ställa den frågan till den mannen. Det kanske vi kan undersöka längre fram. Men, oavsett så måste man ju säga att han är lite av en pionjär inom svensk tv-spelsjournalistik. Han, han förde ju. Han gick ju. För han är ju aktiv. Idag. Ja, exakt. Han, eh, han tog det från Nintendo-magasinet till eh, Superpower. Superpower. Till men det, det var fortfarande barnsligt då, men sen Superplay och Level. när det bör, nu Som det säger idag, svensk speljournalistik är, är ju fortfarande... Alltså, det är ju inte många eh, i den tryckta medieformen som liknar eh, svensk speljournalistik. Och det ser man ju på recensioner att... Eh, mm. Både på nätet och det är mycket, de läser upp mycket story, de läser upp liksom hur grafiken ser ut och hur det spelar och sådär. Medan vi i Sverige och då är level i synnerhet då, det kan vara rent av eh, berättelser runt omkring själva utvecklingen och man, man går, det är djupare recensioner än just det här spelet spelas på det här sättet och det ser mm. ut så si och så. Jag har läst för lite av, av annan Uh, annan tv-spel uh... ja, Det är Edge som jag läst mest uh, ja. när man har varit läst mest Men på, det kan säkert stämma alltså. uh. mm. Det var vad jag upplever i alla fall att det, det är mognare eh, journal journalistik mm. Och det, det tror jag det är det som tv-spelen kräver för att det är ju fortfarande en, en lek -hobby. Det är ju inte man betraktar ju inte det lika seriöst- som kulturform, liksom film och musik och böcker, vilket är ja. lite tråkigt, men Tobias Björneby är ju den som då har kämpat med att få det till en kulturform. Jo, här i i är världen. precis, och jag menar, jag har synts i SVT och jag menar, han är ju verkligen en en, en, en profil i branschen. Mm. Och det är roligt att man kan se liksom vart han i sin karriärs vagga i, mm. Ja, att liksom, Redan då hade redan han klarat Super Mario på minuter Ja, men det var ju någon annan <laughs> här, prestation. Man undrar om de blev liksom Utvalda på grund av prestationer, för då har vi här då Andreas Vedin 17 år Bästa spelprestation är ju Allt jag kommit över Oj nice. Topphemligt Top <laughs> Top yeah. eh, ni, eh, Nicolas Lajos 16 år, bor i Solentuna. Bästa prestation, DuckTales På en timma, alltså jag antar att han har Klarat DuckTales mm. på en timme. Det känns ju inte som en prestation. Det är ju väldigt klantigt att spela. Alltså det är ju ett kort spel. Det går ju att spela ju på typ 20 minuter ja. en halv timme. Det blir något för Achievement Unlock där. Ja, det är det. Mm. Upp till bevis. bevis. Koppla in BOS. Ja. Vi, vi får köra någon, någon Achievement Unlock. Vi har ju ett segment senare i, inte i det här avsnittet men senare i programföljderna att vi ska hitta på olika utmaningar till varandra och utföra dessa i, under inspelning. Bästa spelprestation, allt till näs tycker ju då Fredrik Lydén. Man, man hör ju att de andra är lite vaga om, om vad de faktiskt är. För vad de har de power Är de powerplayers eller det de, de är mycket snack och lite verkstad? Ja. Allt jag har klarat av, allt, allt. Jävligt spel jag har Ge spelare Det är gött att och allt i spelväg ens bästa prestation Det är ja. så härligt vilken, ja, utveckla... vilken är din bästa idrottsprestation Allt jag någonsin gjort ja. Vi ska gå vidare, vi har en liten recension här På, på Battletoads Och det, oh, det är ett Tobias lätt spel Tobias har varit med och då recenserat här Tillsammans med någon annan, det står bara Tobias betyg Men jag antar att det är någon annan också Gunnar en annan, Han lät lite äldre Det är en, ja. en mentor till Tobias kanske. Eh, ja. Rubriken lyder. skölpaddor är mesiga. Tycker du att turtles är häftiga? Dags att tänka om Battletoadsen Rash Sits Och Pimple Får de pizza Pizzaätarna att framstå Som riktiga mesar Den behöver katanas Av size När det räcker med En saftig knytnöve Och en redig ah, So far so good Men då har de en liten Fakta det här, här. Eh, Battletoads Utvecklat av Rare eh, Publicerat av Activision Och det tror jag inte stämmer För jag tror det var Trade West Som Men det kanske är en, en Underdivision till Activision Jag vet inte Speltyp action-äventyr. Ja, det kan väl kan det väl vara. Jag skulle kalla det för beat'em up, men... Ja, det fanns ju beat'em ups vid det här laget. Ja, Dragon, dragon Double Dragon var ju sin storrättstid. Två viktiga faktorer för spel under den här tiden var ju om man hade Continuous och om man hade Lösenord. Och då står det stort nej på Lösenord, och det är ju näs har det här spelet. Men det har tre Continuous, det står här. Ja, tre stycken. Svårighetsgrad, Svår. En stor röd ruta. Och det har ju lite mycket med att man... Spelar man tillsammans, då blir det ännu svårare. Det skulle man också ha haft som ett achievement. Jag vet, det finns en, en, en, ett bekant ansikte på nätet som kallas sig för Angry Video Game Nerd. Han har dedikerat ett helt avsnitt till... Just James, James Rolle. Exakt. Ja. Och det, han, äh, ja, det, det, det har förärats en episod, detta spel, av, äh, äh, en ho av honom då. Ja, gå in på, ja, hans kanal på Youtube blev ju nerslitet. De tog bort hans kanal med just Angry Video Game Nerd. På grund av copyright infringement Men jag tror att den har kommit Lame. upp Ja, Hur som helst kan ni, ja. ni kan ju googla på Angry Video Game Nerd och Han finns där och han är kung Cinemasker.com, ja. Där finns alla hans videos så det är jävligt kul att se Vi kan läsa här Mörkrets drottning, lika otroligt Elak som vacker Har kidnappat den största grodan Den största grodan-pimpel Det är väl den största av de tre antar jag den största ja. grodan Pimple och prinsessan Angelica. När de var ute på en liten tur i sin rymd i Cadillac. <laughs> Det lät ju nice ja, i och för sig. Ja, de glider runt i Cadillac. Space Cadillac. Ja, när de hade liksom cabin nere kan de andas ut i rymden. <laughs> let's, not go, let's not get into the details. Nej. Våra hjältar Rash och Zitz tar nu hjälp av professor... Uh, T-Bird <laughs> T-Bird Thunderbird nah, vi får se. Uh, För att rädda sina vänner Ingen bana är den andra lik i Battletoads Redan den första banan är på många sätt Helt unik för 8-bitars Nintendo-spel Grafiken är så bra Att man funderar på om spelet Verkligen är 8-bitars Ja, det gjorde inte jag <laughs> Det var väl snyggt Men det var inte... Så snyggt att man börjar fundera på. Oh shit! Är det här är åtta bitar? Är den bättre än i Super Mario Bros. Bros. 3, undrar du? Svaret är ett rungande ja. Det här är det bästa vi sett i grafikväg till näs hittills. Att Battle inte får betyget 5 i grafik och ljud Är närmast ljudets fel. Men inte heller det är dåligt. Här är en liten ruta. Att Activision vill utmana törtlarna är väl uppenbart. Det har till och med lyckats bättre än så tycker jag. Allt är bra även om vissa små detaljer kunde vara bättre. Till exempel så måste båda spelarna börja om ifall den ena får slut på liv. Fast den andra har liv kvar i tvåmannaläge. Spelet i sig är en höjdare. Kan det bli mycket bättre knappast på en åtta bitars maskin? Det kan det väl, tycker jag. <laughs> Alltså, nu är, jag skulle jag, jag Battletoads, men typ, man spelade till tredje banan och sen stänger man av för att undvika att kasta maskinen genom fönstret. Det är så länge sedan, men du hade väl Battletoads, vill jag minnas? Hade jag det? Eller hade jag lånat eller, Ja, eller om du hade lånare, jag för tror att jag, jag vet att jag spelade hos Vår gemensamma Fredrik som faktiskt ägde det och sa har vi lånat hem det någon gång. Ja. De tuffa grodorna måste kämpa sig igenom. Totalt 12 banor upple uppdelade på fyra olika nivåer. Första ronden mot ondskan utspelas i Ragnaröksravinen. Det var, alltså de var ju mm. hejare på att på att översätta allting. Ragnaröksravinen. Där våra hjältar träffar på vandrande styltor, en hel armada av svinkrigare och en massa annan ohyra. Inte en massa. Nej, inte en massa. Det är svinkrigare och vandrande styltor. Och inget mer. <laughs> på första banan, eller? Jag minns inte Det är ju den här stora jävla Bossen då Som eh, man fightas mot Och det är ju lite coolt när man, då, då blir det som första personsläge från, från bossens eh, Point of view Och så ska man kasta stenar in i Liksom kameran så att säga Det var jävligt mm. coolt, det hade ju aldrig gjorts förut Speciellt ah. inte på en nes Och sen är det inte så mycket med dem man skriver de har gått direkt på betyget var en snobetyg. betyg? jag tror väl resencenterna ja, på, på slutet på slutet har vi här i Jo. Eh, det, är, det är så här lite eh, lite art på de olika själv sköld, eh, grodorna. Du mm. ser ju här då visar de upp de olika funktionerna de olika movesen som Färdighet. alltså lite ja. som turtles så har de olika skills ja. är väl eller kunde alla göra. Men alla kunde väl göra det här men det är i alla fall bilder på två av de här grodorna. De är de ser ut och var klädda i lite bögläder och nitar. <här> <här> men annars är de väl rätt coola. Det här, <här> Eh, ja, då, då, då, då, då, då, det är inte vanligt tycker, ja. läder Utan <laughs> <laughs> Nej, bögar, men Det är ju just att om man nitar på knäna Det känns ju lite homoratiskt Faktiskt eh, Om man tittar tillbaka på 80-talets liksom, eh, Action flickar där, När de visar upp liksom, eh, Läderbögarna där Det är så jag tänker mig att de här ser ut som Då, då har de klippt in lite Coola <laughs> Citat Ja Eh, repliker, one-liners På de här eh, Battletoadsen de, de har ju då olika färdigheter De kan få stora mm. näver som avslutningsslag Eller stora fötter det Ja just det, det var kombos Ja, när ja man, man tryckte bara tök, tök, tök", mm. Och sen så avslutar de med en, alltså mm, en eller näve. Eller och det, det är väl Säljargumentet som spelet hade Det var lite coolare och då är mosan en, en råtta här och så säger han, atomnävar! <laughs> <laughs> Smaka på den här tjejen med en stor näve. Och så sen så får han en stor känga så står det, säger han, stor fot! <laughs> ja. Jag kan tänka mig om, man, om det var såhär vojsat, det här spelet. <laughs> atomnävar! <laughs> stor fot och så tar ut soporna när han kastar upp en råtta uppe i luften. Tobias betyg på detta spel är Battletoads är en höjdare. Ganska svårt, men det ska ett bra spel vara. Då får man desto längre tid med spelet. Grafiken är oerhört bra för att vara åtta bitar spel och alla kroppsrörelser sen. Ta bara minen man får när man stöter på ett monster eller hur stor foten blir när man riktar den avgörande sparken mot fienden. <här> Då kan man låtsas, säger jag som har läser den här, att han säger storfot. Storfot. <står> Slänger i väggen, muterade Ninjasjälpador. Här kommer Battletoads. Det var väl ett bra betyg. Gunnar säger så här. Det här är det absolut snyggaste jag sett till Nes. Grafiken är helt underbar och de grafiska effekterna är makalösa. Och det kan jag ju hålla med om. Det är ju mycket som de gjorde med grafiken. Sen speldesignen var väl kanske inte hundra på alla alla banor och sådär. När du hjälte på första banan tappar hakan helt obetalbart. Om du som plattformstigare inte gillar det här, är det dags att uppsöka en hjärnskrynklare. Svårt! Frågetecken. Du är väl en power player? Och så de, alltså varenda liksom screenshot har de lagt till en eh, caption. Vad säger man? text, Bildtext. Mm. En råtta har just fått smaka på Storfoten Smaka storfoten I turbotunneln Storfoten Just ja, han har fått tag på Man kan ju så här slå ner de här robotarna och sen ta benen Från dem och använda dem till hög när man slåss Alltså typ att slå ihjäl De här svinkrigarna på första banan yeah. Och då är det en screenshot på en Battletoad som slår till de här svinkrigarna Och så står det Chong i medaljongen <laughs> det, är du. det är du Battletoads Det fick 4,5 i grafik och ljud 5 var det högst på skalan fem, ja, fem på sk Det är 0-5, 4,5 på grafik och ljud ja, men Det kan man väl säga, det var ju ganska bra grafik Spelkontroll, 4 kan jag ju inte riktigt hålla med om det. kommer ihåg en jävla slirig kontroll. Har du spelat det Sebastian? Nej. Det är sliriga kontroller. Man ramlar ner i ravinen. Typ hela jävla tiden. Man ramlar av banan. <laughs> och man, man skulle kunna plocka upp saker. Och så var du tvungen att stå rätt på, på grejen. Och plocka upp för att kasta iväg. Och det funkade inte alltid. Utmaning 4,5 av 5. De kan väl säga att. Man fem, skulle nästan kunna säga fem. Det är, det är <laughs> omöjligt. Alltså, det är som sagt det är så länge sedan jag spelade. Men, men behållningen får man väl då säga är just svårighetsgraden. Jag minns att det var alltså, infernaliskt svårt. Mm. Ja, speciellt om du spelade tillsammans med en kompis. För man kunde ju slå på varandra också. Det mm. var ju friendly fire. <laughs> Och man blev ju så jävla förbannad. För då ska man göra ett hopp. Alltså, tog man sats, sprang... Hoppade och så var det typ någon som fumlade Och råkade trycka på fel knapp Och så, här, så hamnade man i en kombo så. Och så slungades man ut så här, Över det här jävla stupet Och så blev det ju game over För så fort en, en förlorade alla liven Så var det ju som game over Det var ju riktigt svårt Underhållning, fyra av fem Alltså jag kan ju minnas att jag haft jävligt roligt Men jag var ju väldigt frustrerad också Över det här men, spelet Men äh, det ett, äh, har ju där spel på den tiden ja, vi, får, vi, vi får gå tillbaka någon gång Och sätta oss och spela Kanske ni två då Sebastian har inte spelar det här så han hade Fresh Ice Får man säga ifall han skriver en lika Ja, <laughs> Precis. På, på det här så, spelet ett. Det här Jag vet inte hur mycket svårt. man vill läsa där. Jag, jag Precis, såg... bästa spelprestation Allt allt. Allt, <laughs> allt jag någonsin har spelat <laughs> ja. och kommer spela allt jag tar vid blir guld <laughs> vi, får, vi måste göra en sån här powerplayer-presentation också äh, äh, Innan den här presentationen på, baks, <laughs> på baksidan har vi då reklam på roller games. Uh, ja, <laughs> jag måste bara läsa den här reklamen Vild förföljelsejakt på rullskridskor Det låter ju, visst låter det, väldigt lockande <laughs> Ja, verkligen Roller Games är ett av de populäraste sportspelen på 2000-talet. Är det idag? <laughs> <när> Nej. Kriminella Viper, och det är en förkortning, det är VIPER. i -P -E de vill inte säga vad det är förkortning på, men det är i alla fall en förkortning på Viper. Det är en kriminell organisation. De vill absolut ta hand om de enorma prispengarna. De kidnappar Emerson, arrangören av Roller Games- Tre rullskrigsko-team tar upp jakten. Tvärs genom staden jagar de gangstrarna. Roller Games, det är heta titlar till Nintendo-videospel från Konami. Konami har fler topphits för Nintendo-systemet, Turtles Top Gun, Mission Impossible etc. Vi slår det lockande. Det här är ju det är ändå släppt under Palkom. och sen så skriver de ändå Konami med stora då det här dotterbolaget tillkom mig för att de skulle kunna kringgå det här licensavtalet med Nintendo. Du fick bara släppa ett visst antal spel eh, per år. De hade sin, sin guldstämpel mm. back in the day. Ja, exakt. Och då för den här licens, Nintendo då alltså. Som ett företag fick du bara köpa en licens. Och du fick bara släppa ett visst antal spel till NES och Gameboy då, eh, mm. per år. Och vad Konami gjorde då för att släppa fler spel det var att starta ett underbolag som heter Palcom eh, Palcom Software där många av våra eh, kända spel släpptes första Turtlespelet spelet bland annat Jag vet inte om det här, det här verkar ju vara släppt under Konami om man Jag kommer bara att tänka på det så roligt där att du läste den här förkortningen Uh, jag, vill, jag vill minnas en, en, en gammal serie som jag såg som Jag vet att Tobbe vet vad det är i alla fall Jag är osäker på det i Men den heter Mask i alla Mask. fall Och var det Mask var då? en förkortning på mobile, mobile Armor Strike Command Command med kod <laughs> uh, Mind you Långsökt alltså <laughs> uh, men, men Mask då de, de slogs deras nemesis alltså The, the, the, the bad guys det var Venom. Och Venom stod då för... Det är också en förkortning. <laughs> ja, very evil network of mayhem. <laughs> <laughs> alltså 80 sätt en program är ju klockrena. Älskar musiken till Mask. Ja. Och alla liksom... Du kunde ta... Oavsett vilket liksom barnprogram det var. Du, du, tog bort namnet, tog bort liksom handlingen. Fast, eller ja, upplägget var alltid detsamma. Då, mm. De var kompisar, det var, de hade kul... Eh, sen hände någonting, skurkarna hade gjort någonting hemskt och de planeras, ondas smides och då skulle liksom gänget utsätta, nej, undsätta dagen och... Ja, men de, också det här, det var alltid moralkakor ja, också <laughs> det det, på kommer... 80-talets barn-tv. många avsnitt avslutades inte med liksom ett kökkel? <hahaha> typ mm. så här. De, alla barn som Kanske Mask hade väl den här lilla... R2-D2-kopian Ja liten... Skott och uh, Ja Beamer det? tror han hette ja, Beamer sådär. tror han heter. Och det var, det var ju the, the Comic Relief I I Alla Hade ju någon liten sidekick Som var en Comic Relief Och så, sa någonting gjorde roligt gjort, Och ja, tappade ja. På slutet av varenda jävla avsnitt Oavsett serie Och så alla skrattade Mm. Och så, så en credits, credits roll på det. Och kan jag tänka dig liksom manusförfattarna när de visade upp det här liksom manuset i, i, i, i, i, i, i network-cheferna satt där och bara, fan vad bra. Så, <skratt> <skratt> alla slow bara, clap. Det här kör vi på. <skratt> <skratt> och det var ingen, ingen av oss tror jag tänkte på det. G.I. Joe, Heman, alla körde i samma jävla mall. Mm. Man undrar om det var ett och samma företag som gjorde alla dessa serier. Jo, det var det ju. Nu ska vi ta en liten musikpaus innan vi går och börjar avrunda. För nu har vi inte så mycket mer att säga, tror jag. Eh, vi börjar klocka in på två timmar. Jag hoppas vi kan klippa ner lite på det. Men... Nästa segment efter pausen, det är en, en som vi... Inte kanske har varenda avsnitt men eh, en, återkommande. en återkommande. Och då har vi en liten lucka som vi då vill kalla för variabel. Och veckans variabel är då kultur och eh, fanfic ska vi då läsa. Alltså fanfiction är ju då när eh, fansen av en, en produkt film, spel, böcker, att de skriver då en egen liten eh, historia, en liten eh, den mest aktuella fanficken är väl eh, 50 nyanser av honom som är en fanfic utav Twilight ja och det blir ju en egen franchise De har ju det ska ju bli en film nu och det är liksom det är liksom det, vad ska man säga, udden utav fanfic och det är ju dessutom någon kvinna som har tjänat troligtvis massa pengar, massa pengar på så det, men det, det, det kan man säga man, man spinner vidare på karaktärer oh. från en man, man, man tar Skriva karaktärer... Från en story skriven av någon annan. Ja. Mm. Och då tänkte jag att vi skulle läsa upp en, göra en dramatisk uppläsning av en, en fanfiction på, med Doom. Så att det ska bli väldigt kul att få göra. Efter det så tänkte vi försöka runda av lite. Eh, jag hade skrivit upp här att vi ska ha ett segment som heter Achievement Unlocked. Som vi senare kommer ha då i, ja, i senare avsnitt. Inte just det här kanske, men... Där vi, ja, vi, vi, vi, vi hittar på en utmaning till varandra och så ska vi utföra den och spela in. Om det är att vi ska spela in med ett spel. Här till exempel hade jag skrivit upp Takeshi no Shosenjo som är Takeshi's Challenge beat, uh, beat Kitano. Takeshi Beat Kano, han, har, han har gjort ett spel till uh, japanska uh, Nintendo 8-bitars, alltså Famicom som är ett, rent av ett skitspel. Han gjorde det riktigt dåligt spel, de, jag tror de designade på typ såhär, det är ju jättemånga rykten kring det här spelet, de, att de typ satt och söp när de designade spelet och gjorde klart det på fyra timmar i själva designmallen och, typ, ja, och att du skulle typ sjunga karaoke i typ såhär fyra timmar, för Famicom mm. på handkontrollen har ju en liten mikrofon, då skulle du sjunga då karaoke men då kan du lika gärna liksom blåsa i micken, för det, var, det är ju ingenting som känner av Eh, toner, toner eller, eller, eller någonting eller... sånt. Så att bara du blåste i takt med musiken så funkar det lika bra. Eh, ett, det fanns ett fusk till det här spelet där du kunde trycka 30 720 slag på titelskärmen. Alltså om du trycker 30 000 plus gånger på handkontrollen på titelskärmen så... Avbrytning, fick... tracking field två slängde fan... i väggen. <laughs> ja, Då tryckte jag på den så här snabbt och då, då klarade jag av spelet. Då fick jag end credits. Det jag att det hade varit jävligt kul att pröva <laughs> Ifall det stämmer, sitta och ägga 30 000. Jag har räknat ut alltså om, om man som eh, eh... på en timme 3 3600 sekunder. Ja. Oh. Och hur många ska, hur många kan man skulle man kunna tänkas hålla i hållande Hur många? Tre, tre Tryck i sekunden kanske. Takahashi Machine, han, han är Hudson-karaktären. Han, han maskott är killen som jobbade åt Hudson. Han tryckte 16 eh, knapptryckningar i sekunden. Mm. Men hur det länge håller man han det? det? vet jag inte. Ganska länge. Jag har sett någon videoklipp där han står och spelar några arkadspel. Och sen ja. står han och bara smattrar på knappen. Jäklar. Och jag vet att jag, jag har lyckats klara upp 13... Knapptryckningar i sekunden. Man kunde ladda ner en app på datorn och, och testa det här då. Och då kom jag upp i 15. Jag tycker det med slog rekord. Men då, då, då orkar man ju bara ett visst antal sekunder. Sen blir man helt Men Hur många slag så att det var 32 000? 30 720 slag. För ja. att det är lite kanske som jag är på. på Ja, så håller du 16 sl slag i sekunden i en timme? Ja, det tar, det tar 30, ja, men det 32, borde ju. 32 minuter om jag inte har räknat fel skulle det ta Om du kan hålla det tempo ja, 16 tryck i sekunden i en dryg halvtimme ja, och där, Det där var Johnny då som smattrade på bordet ja. vi har här <laughs> Nej men var det hade varit kul att bara sitta Och nu tid ska man sitta och trycka liksom, Vad blir det? Två knapptryck i sekunden då? Kan man ju sitta en mm. timma Vi får bygga kanske en Lego tar... det skulle, det skulle, Jag fick just den idé Det skulle vara lite roligt om vi eh, Gör det här under Ett program I början av programmet sätter vi igång spelet Och så börjar ja. vi trycka på knappar Och så, och så ser vi hur långt in på showen Som, mm. eh, som eh, vi det skulle ta för oss Och så Klara det är klart som vi ska göra. Ska vi göra det som en, en, en, en, en, en, en challenge? En, en challenge blir ska... alltså. försöka... bli ju den att klara det på den tiden. Ja, ja. alltså på den tiden. På... Sitter vi bara så här lite slötrycker, då kommer vi inte hinna på Nja, en, och fyr, en och en halv timme. Fyra, fyra tryck per sekund så tar det fyra timmar drygt. Men det här är återigen om jag har räknat rätt. Jag, jag känner mig lite trött i skallen just nu, men... Men det det lär väl stämma. Klockan ja, men ändå om det är tre... tre... nu halv det, det var 3600 sekunder på en timme. Nu ska vi kolla en gång till. Här. Då tar det 10 timmar att ta rekordet, men slår du då fyra i sekunden där den fjärde delen av 10 timmar och det är alltså två och en halv timme två och en halv, ja. Så vi måste alltså, slå det... med fan, vi måste hålla tempo då. Ja, men sen står trycka så här mm. fan, det det det det det Ja det blir det ja, Men som Vå sagt Vågar vi på det Det är ju en utmaning Så vi får ju säga Antingen fixar vi det Eller så Får ja. vi erkänna oss besegrade Helt ja. enkelt ja. Får vi använda ja, oss det, av Det är väl en inte, Inga skedtryck Eller något sånt där Nej, Utan okej. det men måste du... vara Straight up tryckning ja. <laughs> Fast det blir, blir på emulator Ska jag tro Ja Så ja. det kommer att vara en tangentbord Ja <går> man kommer höra tack, tack, tack, tack, Möjligtvis en mus om vi kan mappa om A eller B knappen till en mus. Det kan man ju. Mm. Då kan vi komma upp i många tryck tror jag. Ja. Jag tänkte om man tar båda knapparna. Nej, knapperna. men det blir som en turbo. Ja, det är fusk. Vi tar Ja, men det är ju det är inte fusk, vi ska ta oss igenom. Jo, är <går> Utmaningen är ju fusket. Nej, nej, nej. Ja, tar... Nej Nej, nej, nej. Det, får, det får vara ett finger. Ja. Bara. Ja. Oh. Tummen eller pekfingret. Det All får man längre. De, <laughs> de flesta spelar väl med tummen, men det finns ju de som spelar med pe pek och långfinger. Mm. Eh, vi, till ett kommande avsnitt ska vi, kanske nästa avsnitt, då ska vi försöka ta oss an och fuska oss igenom Takeshis Challenge genom att trycka 30 720 slag på titelskärmen. Uh, det, är ja, väl, det, blir, en... det blir en utmaning. Ja, nu blir det musikpaus, och sen blir det fanfic, och sen ska vi försöka runda av. Och nu, en dramatisk upplösning av Doom, repercussions of evil, av Peter Chimera. Chimera? Hur det? Chimera. Chimera. Chimera. Ja. Då kör vi. John Stalvin väntade. ljusen ovanför honom blinkade och sparkade ut ur luften. There were demons in the base. He didn't see them, but had expected them now for years. His warnings to <laughs> Colonel John <laughs> johnson I thought <laughs> of them? Colonel Johnson, Colonel Johnson—were not lis listening to, and now it was too late, far too late for now, anyway. John was a space marine for 14 years. When he was young, he watched the spaceships, and he said to Dad, I want to be on the ships, Daddy. Dad says, No, you will be killed by demons. There was a time when he believed him. Then he got older. And then as he got older, he stopped. <laughs> But now in the space... Station base of the UAC. He knew they were demons. This is Joe Son, the radio cracked. You must fight the demons. So John got his his Palsma rifle his his his Palsma rifle and blew up the wall. Who's going to kill us? said the demons. <laughs> I will shoot at him," said the cyber demon, and he fired the rocket missiles. John plasmaed at him and tried to blow him up, but then the ceiling fell, and they were trapped and not able to kill. No, I must kill the demons," he shouted. The radio said, "No, John, you are." And then, John was a zombie. Visst var vackert och mm. djupt. Det här är jag tror att den här killen har en framtid. Mm. Kommer kanske inte tjäna lika mycket som hon som skrev 15 nyanser av <laughs> <på> honom. <men> <laughs> <laughs> och varför inte? I wonder why. <laughs> I wonder why. Det finns bra och dålig fanfic. <laughs> Älskar, det, det är det som det här är liksom, Vi ska bara ta fram de dåliga fanfickarna eller, eller intressanta för den delen ja. för det ju här, Jag har ju hört att det ska finnas en här Typ erotisk fanfic ja. med Sonic the Hedgehog Till exempel Det kan ju vara kul att läsa upp lite så här Det kan bli episkt nice. Något eh, avsnitt eller något kapitel eller? Men ja. Sonic the Hedgehog. Det var ju någon, den här tidningen Fienden, tv-spelsjournalistik. De skulle göra något helt nytt. De hade ett långt, långt reportage med en fransk tjej som var gift med Sonic. Oh. Jag minns inte helt, men jag ska rota fram det där. för Det var jag väldigt. Kan Okej. Och... Det lät ju bra. Mm. Det, det, det måste jag. det bra med du? <laughs> Nej, alltså. <laughs> var nice. jag nu, tänker jag, nu, nu var det så här: mm. journalisten i e eller vad man ska säga, som tänkte att det här är bra stoff till våran show. Ja, det är det ju. Men då kan vi undra ifall den här tjejen är, är hon rubbad eller... Troligtvis, ja. Ja. <laughs> Lite grann. Vem var det som godkände den här? Jag måste ju nästa, vi måste nästan ringa upp och fråga den här franska prästen. så <laughs> då han bara, okej okay då. Vem var vigselförrättaren? Ja, vem var mm. vigselförrättaren? Fick han betalt? Blev det liksom... Yes, the marriage constipated? <laughs> Vad heter <Constipated>. den? <laughs> Vad heter den? Man, man måste fullborda äktenskapet. Det, ja. det är nog inte förstoppad. <laughs> gjorde <laughs> hon då? Hade, hade. Hon förstoppad. Eller kanske det också, eh, jag vet inte. Hon blev förstoppad av en, en mjukis Sonic när de fullbordade det här äktenskapet. Eh, nej, men det kan vara kul att, att kolla upp också. Vi ska ta och wrapa upp lite. Eh, jag tror vi bara kör med... En, av, en enkel avsnitt Det, det behöver varit... inte bli så märkvärdigt kanske will be back we'll be back. back. Det är det första avsnittet Jag hoppas ni har tyckt om att lyssna på vår ranting Och ni kollar säkert på klockan Och undrar när fan ska de sluta egentligen nu? Ja Men jag, för, för er som lyssnar Om nu någon lyssnar Så feel free att lämna Kommentarer Kommentarer och synpunkter eh har alla Twitter Jag, här. Jo, vi har alla Twitter. Ja. Mm -hmm. Jag finns på Att Johnny D-J-A-N-N-I-H Jag finns på Brett Genesis PS3 My name's Brett. Det, det, det där är ju ganska roligt. Det, Brett Genesis är ju då ett det anagram. Det är ett anagram, men det tänker jag inte spoila. Nej, Så får de luska lite på ja. Ja, ja, vad kan det det vara? svårighetsgrad. 4,5 av 5. <laughs> Fyra och av fem. <laughs> det är verkligen. det saknas lite alltså, bokstav. Jag och, John, och vi blev helt mindblown när han berättade att det var <puff> för Brett Genesis, det är ju lite som Max Powers det är typ världens coolaste AL-stycke. Ja, det är faktiskt. Nice. Det är fan tv-spel. tv spelstastic Mm. Det är nicket. Jag och, trivs med det på Playstation Network och så vidare. Mm. Det funkar bra. Mm. Shut the fuck up, så Brett. Du var, du var Bre Brett, Brett Genesis. På PS3 på, på um, Twitter. Och jag var, kan man ju då nå via snabel A. Swinat tar jag väl på Twitter. Ja, du heter SUI n a -t -h. Jag har haft nicket Tanius överallt annars typ sedan urtidens begynnelse och nu har massor med brasilianare hittat till internet där det är ett vanligt namn tydligen. <laughs> och då är det en kille som har då Tanius. På. Men det är inte Tanius ni ska skriva till det. Ska vi, um, ska vi bara upprepa dem lite fort Ja, på rad. Uh, jag fanns alltså på @jani. Mm. At Genesis ps 3 och jag är ett Suinath S U I N A T H. Och det här var det första världspremiärsavsnittet av Ludosonans podcast. Jag hoppas ni har haft lika roligt att lyssna på det som att vi har haft att spela in. Det här är som sagt den andra tagningen. Första tagningen kanske var lite bättre men det De var mer improviserad om inte annat ja. men uh... men förhoppningsvis fram framtida avsnitt kommer att låta mycket bättre. Vi har fått till tekniken nu. Eh. Och vi vill ha god som dålig kritik. Ja Och godis. Ifall och det. godis också. Det är tack av all den här Hej då. Vi kan ju avsluta med, med, en, med, med en låt tycker jag. Ha det så bra. Hej då.